El akartam küldeni ezt a képet a pompolának, de nem sikerült MMS-ből. Valamilyen nem sikerült. Hogy van, hogy öreg kutya nem vénk kutya, vagy... Mi az? Leputostam a naffelkeltét az RKM-ről, bejelöltem földre ezilag, erre hírt, hogy én Oroszországban vagyok. Valami bolkodsz ki nem tudom, hol, rajomban. Az ember reggel felébred, készít egy fotót, és akkor hirtelen arról tudósítja a telefonja, hogy Oroszországban él. Mondanám, hogy semmi sem elképzelhetetlen, de egy rádió az mindig kérdez, semmi sem lehetetlen. 2014. március 24-e ezt onnan tudom, hogy tegnap egy tiket kedvéért elmentem egy ilyen nappal nyitva tartó áruházba, hogy kicsinyességemben az az 1500 forintot pénzmegjelenítés, amit ma már nem tudnék elkölteni kedvezményként, azt el tudjam költeni. Probléma forog fenn? Meg kell oldani. Nősort vezetek, te problémát oldasz meg, Péter. Két perc a reggel hét óra, ez a Kejfej nem kétség. Öreg? Ö, hogy van az a mondás, hogy öreg nem tudom micsoda az, nem vé micsoda? Mi az, Péter? Öreg ember nem vén ember. Igen. Hol meg kátnit, A műsor 12 éven óliaknak nem való. Kísérleti műsor egyben utolsó adás. Kilenc óráig be vagyok táblázva, a műsor legkésőbb fél tízig tart. Ne kezdjenek a tudok még egyszer, mert a ez nem olyan, mint a Posutrádi, ahol szerintem le van írva a műsorvezető szövege. aki múltkor a TV2-nél is panaszkodott, hogy még a utolsó finlandban is beleszólnak a szövegével. De ez nem a TV2. A TV megjelentést hallottak. Ha lett volna két életem, akkor tegnap például egyszerűen néztem volna az El és a Mozart előadását. Ez egy lengyel kvartett, tehát négyen vannak. A millenárisom. De nincs két életem, és én az utóbbin voltam. Ha lett volna három életem, nem tudom, hol lettem volna még. Talán Bulkansz királyomban, ahol reggel voltam a telefonom alapján, hogy ez egy hely. Reggelt. Jó regget Jó hogy az öreg kutyával kapcsolatos Mondás, Öreg kutya nem tanul új kunstokat. Igen, de az más, igen, igen, igen, tudom. Ez olyan, mint hogy nem evezünk két malomban. Elment? Üzenet nincs. Oh, yeah. Hello. Jó, jó, jó reggyszer a nem akarom fájítani a szívét de ez a tegnapi elklasszikó, a ez. Hát, ez voltatlan élmény volt. Igen, csak hát az ember azzal nyugtatja magát, hogy ilyen felúgulhatatlan élmények mindig vannak, és az ember kénytelen dönteni, és tegnap én, én ha te... ezt tudtam volna is, a millerárisra mentem volna el. Persze. Azért mondtam, hogy nem akarom fájítani a szívet. De nem fájítja a szívemet. Ugye, Itt van kifejezem azt, amit másféleképpen nem tudok, és de nap azért ez akvártett is kifejezte magát a maga módjen ladies and gentlemen Ige? jó reggelt pénteken nem volt tanítás a gyerekeimnél és kabacságot vettem ki mentünk egy túrára a Bakonyba Bakonynál a római fürdő aztán voltunk a csesznek ivárba ebédeltünk a mi apátságnak az új éttermébe. Hát hogyha erre lehetne politikai műsor csinálni, hogy mindenkinek kell egyszer így a családjával, akkor én arra Politikai mű, igen, de szerintem, nem szerintem élni kell így, és uh, én nagyjából ebbe veszem majd az irányt április 6-a után, hát ennek egyetlen egy gátja lehet, hogyha nyer az ellenzék, most mindenki eldöntheti, hogy akarja, hogy nyerjen az ellenzék. Ha nyer az ellenzék, akkor nem mehetek el ebbe az irányba, de ha nem nyer az ellenzék, akkor folyamatosan elfordítom ezt a lehetőleg nem titanikot. Lehet, hogy nem is lesz akkor annyira, a nyiráról április 6-a után. Ennyit volna csak mondani. Nagyon kedves, azért a kettőt nem vetném egybe. Igen. Üdvözlöm az elklasszikóra visszatérve, hát tényleg nagyon nagy meccs volt, és nekem óriási volt a kontraszt, mert én ilyen őrült vagyok, hogy minden fedi meccsre tegnap Kecskeméten is nem voltunk egy-két barátommal. Mi lett az eredmény? 0-0, hát, és Pocsék játék. Figyelek, nem tüntem el. Eltetszett tűnni. Ja, igen, itt, itt vagyok, csak közben van egy bejövöm. de érdekes majd visszahívom, szóval... 7 e óra 12, önté rádió műsort vezet, vagy kívja önt 7 óra 12 kor vagy itt nem mondja meg. Én nem, mondjam, én én. nem már valami más így nem gondolom. Igen? E és még egy kérdés, hogy volt annak idején a Bácskay úr ilyen stadion látogatás hogy lesz esetleg, és tegnap nem kaptam egy e-mailt egy szóval, hogy igen. Ezt most nem tudtam érteni. Az azt jelenti, hogy fel van véve a listára, aki bárról van, bárholistán van, az igen, az azt jelenti, hogy igen. Nagyon szívesen. Az elemcsere is arra vonatkozik, amit majd nagyjából két hét múlva hirdetek meg, hogy önök milyen mértékben pártolják, hogy elfordítsa ennek a hajónak a kormánykerekét. Nem mondom, hogy az élet felé, mert azzal azt tagadnám, hogy ami eddig volt, az nem az élet. Miközben van egy olyan mondás, hogy az élet mindig máshol van. Úgy fáj, hogy nincs két életem. Aztán visszatérünk Paul McCartneyhoz. Дани. amikor egy kegyfejáncsi hallgató beszámolt Pomer Káti Bécsi koncertjéről. Hát ez nem egy öreg ember zenéje. Az én életem most olyan, mint az április Változékony Aki mindenben Politikai megnyilvánulást vél kihalani, azt téved Mint önök is tudják, Amnestia van hirdetve Erre és a jövő hétre Amikor elfordítom A hajom kormánykerekét Azok nem lesznek Szigorú vizek, de Oda nem engedek be akárkit Reméljük, hogy aki most jön, az nem akárki. ki. Fessük. Well I wonder if I get to your no it was not Don't have to give up the relationship Could you give me copy copy copy so you április hatodikai választásokat illeti, azzal kapcsolatban csak egyetlen egy dologra szeretném önöket emlékeztetni, és amikor én azt mondom, hogy egyetlen egy dolog, akkor mindig óvattal kell erre figyelni, mert ebből általában kettő vagy három szokott lenni. Én azonban ma megpróbálok egyetlen egy dologra emlékeztetni, ez pedig az a felmérés, amely tehát ismét csak és kizárólag a kéfejjancsira jelentés, amely hónapokkal ezelőtt történt, és amelyben azt kérdeztem önöket, hogy ami most van, az fekete vagy nem fekete. És önök 76-24 arányban úgy döntöttek, hogy ez fekete. Azon gondolkodtam, hogyha nyer a Mostani kormánypárt, akkor az április 7 műsor hogyan fest, és ma úgy gondolom, március 24-én hétfőn, 5 perccel 48 után, hogy én 7 óra után, 5 perccel azt mondom, hogy gratulálok a győztesnek, és hazamegyek. Április 8-án aztán elkezdem forgatni a hajók kormányát de hetedikén azon gondolkodtam, hogy negyed óránként megszólaltatok különböző prominenseket aztán rájöttem arra, hogy minek vannak dolgok, amelyek nem kívánnak kommentárt ha győzne az ellenzék, az se kommentárt kívánna hanem, hát akkor akkor akkor más dolgom lenne, abban az esetben, ha az ellenzék győz, akkor meg kell nézni azt, amit a pár győzelme esetén nem kell megnézni. Illetve én nem akarok megnézni egy ideig. Hogy így lesz-e az április 7-i műsor, és hogy milyen lesz az április 7 műsor, azt majd tapasztalni fogják beleértve, vagy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Ma kivételesen egy olyan műsort hallanak, amelynek egy óráját nem én szerkesztem, de szerkesztését szívesen vállaltam. Fél nyolctól dorosz Dávid. Az lmp t elhagyó, immáron PMS politikus lesz a vendégem. Nyolc óra után bemutatkozik az új Magyarország párt és Rakker Vila Fél kilenctől pedig Makai Zolt Zsolt fogja képviselni. A jólét és szabadság tovább is folytatódik, de majd pontos és minden kritériumnak megfelelő fél kilenc után öt perccel leszek a műsor nagy valószínűséggel fél tízig tart és nem tovább most azonban még csak 7 perccel a reggel 4 8 kint nagyjából 5-6-7 fok van ez a képpel rendelkezik egy telefonszámmal amelyben telefonszám amelyben, amely jel amelynek részéről vonatkozásában kivizetésre kerül Belev kerülni a műsorba. A számkombináció 3, 5, 3, 9, 4, 5, 1. Felhasználom azt az időt, amíg nem telefonálnak. Két azért többet mondok erről a 76-24-nél. Vesz más halálával én itt most nem foglalkozom részletesebben. Ha ez a haláleset, amivel egyébként nem játszadozunk, a Gyurcsány kormány alatt történt volna, tartok tőle, hogy nem ilyen visszhangja lenne, de ez nem elmebetegség? Halál és az ő visszhangja? Viktor jut akkor az eszembe, amikor arra gondolok, hogy Orbán Viktor nem áll ki miniszterelnök jelölti vitára. Szigetvárri Viktor, aki kikérte magának, hogy az ellenzékben levőket, vagy legalábbis a szocialistákhoz közel állókat Orbán Viktor nem tekinti a nemzet testének. Egyébként mi magyarázat lehetne arra, hogy nem áll ki egy ilyen vitára? az a válasz, mely szerint nem tudja, ki az ellenzék miniszterelnök jelöltje egy olyan mondat, amely szemüveg után kélt szemüveget a miniszterelnöknek. A másik Schmidt-Pál PhD-je a hvg.hus füles munkatársa interjút készített schmidt pál aki már a fenntartható fejlődésről ír angol nyelvű könyvet, amely ki tudja mikor jelenik meg, mert szegénynek nincs még kiadója. Ám a PSD megvédése, amelyet Oveszorszki Péternek jelentette, azt elvitte a citera. Ha lenne messzire jött ember, most műsorban kacaghatná a májam és láthatnák hát ezt most csak hangban tudom közvetíteni 353-94-51 az elérhetőségem Miért hagyjuk, hogy így legyen? Semmi múlt idő. És tessék mondani Fritz Tamás után szabadon, ha nem lesz miniszterelnök jelölti vita, és ha nem lesz PhD védés, az azt mutatja, hogy ez egy következmények nélküli ország. vitális baronságot. Jó A jobboldali politológusok ezt a tévévitát fog a körömmel védik. Nem érdekelnek a jobboldali politológusok. Az elmúlt időben ő nagyon sokat telefonál és nagyon keveset mond. bezárt És ha már nem telefonálnak, akkor azt a kifejezetten rossz májú megjegyzést is engedjék meg magamnak, hogy megnyugodtam, hogy az ATV-ben is takarékosság van, mert valamelyik egyenes beszédség műsorban, amely néha meggörbül Kálmán Olgának sikerült felolvasni a tartalomjegyzékként az előző napi műsornak a tartalmát, mert hogy valószínűleg egy lapra kétszer nyomtattak. 140 másodpercük van, 353-94-51, hajrá! ...azonosság, s közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Úgy fél leheko, hogy elrohondott-e marha magyar szavazó? Vajon mit hoz majd a fényteli nap? Midőn népünk majd szint valamit villám Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán Jöhet némi északi fény, de belenyhulhat a russz medve mancsak és a fuldokló európai kéznet, Ám végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem hajlik-e merre hamarra? Pedig több vas éne a tűzhalopó Ha már védtelen nép a kipartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas? Kérdem, ha népünk majd hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrna elég Foríték bazártéj olyajinkkal? Egy választás, mely sors döntő Mert vissza nem vonható Tőled úgy félek, te már a magyar szavazó, Őled úgy fél lehekó, Hogy elrohontott, már a magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, Időn népünk nagy szintval, Vajon mely egyben megyünk úrna, elé léptorítékba szállt így a műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Peter Gabriel és zenei mérföldkőként számon tartott élőben 2014. május 6-án a Budapest arénában. A legendás énekes összes nagyslágerével egy zseniális koncerten. Peter Gabriel, Back to Front. Jegyek kaphatók a TicketPro országos hálózatában és a www.livenation.hu oldalon keresztül. Alexandra Minden, ami is érdemes. Vagyok, és azért érdeklődöm, hogy lehet-e. Tegeződünk. Ez kérdésem. Ha neked ez úgy jó, akkor köszönöm szépen. A vonalban Doros Dávid, te egy nagyon, egy nagyon fiatal ember, fiatalabb van. Összesen négyen vannak, minden a négyen a jobbik frakciójában, köztük például Dúrodóra. Miből adódik az? Vagy miből adódhat az? Te valahol mennyis vagy te pontosan? 28 múltam. 28 múltam. Igen, én is erre emlékeztem, mert hogy 85-ben születtél, ugye? Így van, így van. Um, Azért van ilyen kevés 28 éves vagy 28 évesnél is fiatalabb, mert és akkor nem fejezem be a mondatot. Vajon mi lehet a szoka? Ugyanaz az oka, amiért nincsenek nők, de ez egy elmebeteg kérdés. A elmúlt 25 évben a pártstruktúra eléggé becsontosodott, és elég gyakran ugyanazokat az arcokat látjuk viszont. 2010-ben ebben történt egy kisebb változás, egyrészről az LMT, másről a jobbik részéről. Nyilván az elemtés résznek, és azóta az ott fertőnt fiatal politikusokat többek között most a párbeszéd Magyarországon is politizálnak, azt gondolom, hogy egy jó Fejlemény volt. Nyilván a Jobbik előretörése az szerintem a magyar politika egyik rossz fejleménye volt, és ennek a részének nem örülök, ennek a 2010-es történetnek. Miért nem Azt gondolom, hogy a Jobbik olyan eszméket jelenít meg, illetve olyan gondolatokat próbál meg a társadalomba elterjeszteni, amik alapvetően elkölcstelenek, és alapvetően felfordult tőlük a gyamrom. Te az életednek egy részét külföldön élted, a szüleid, vagy talán édesapád foglalkozásából adódóan, erről mondanál valamit, valamit azt, hogy ez milyen mértékben határozta meg, ha meghatározta az életedet? Igen, Kisgyermekkoromban, hogy négy évet Indonéziában töltöttünk, mert édesapám külkereskedő volt, és az ottani megbizatása miatt Zsakartában éltünk, illetve később az egyetem alatt is töltöttem fél évet Istambulba, illetve pár hónapot különböző más országokban. Mindig is örültem ezeknek az élményeknek, hiszen ez úgy érzem, hogy nyitottságot adott. De mindig is örültem annak, és nyitottságot adott így azt gondolom, hogy egy fiatal a se beszél. De Én... mennyire tanultad meg azt a bükfanyelvet, amely bükfa egy egyébként 2010 előtt nem beszéltél, vagy talán beszéltél. Kérdezem egyebek között a béke sose volt Petős György az lnp egy története, a kiadó kapcsán. Én azt gondolom, hogy próbálok, és az talán sikerül a legtöbb helyzet megyenesen, őszintén és a lehető legértetőbben fogalmaznom. Erre vágynak az emberek, és szerintem ebben 2010 óta egy új hangot sikerült hoznunk. Jó, ja, de mennyire nyílt Én meg téged az elmúlt négy év, hogy például olyan mondatokat mondasz, amilyen mondatokat előtte nem biztos, hogy mondtál? Nem. Szóval mennyire hatott rád a szónak nem feltétlen jó értelmében, az az atmoszféra, ami a parlamentből, de sokkal inkább Magyarország politikai életéből adódik? Igyekeztem, hogy ne hasonlom, és pontosan ezért csináljuk, és képviselőtársaimmal, illetve a PM-ben a többiekkel azokat a az akciókat, amiben a parlamentben is próbáljuk azt a friss, fiatalos hangulatot behozni, amire szerintem nagyon nagy szükség van. De milyen a friss, fiatalos hangulat? ez a buli negyed. <gül> Nem, szerintem az, hogy nagyon egyértelmű üzeneteket nagyon jól látható, képileg is megragadható formában jelenítünk meg, lehet gondolni hogy itt a 2011-es láncolásos akciónkra, vagy például néhány héttel ezelőtt, hogy Lufika-tereszt fel a parlamentbe, a Fidesz elszállt ígéreteire emlékeztetve az országot, ezek szerintem nagyon fontos lépések, és más országokban uh, is vannak ilyen akciók, és mi is nagyon fontosnak tartottuk ezt, hogy az elmúlt években uh, ilyen akciókat csináljunk, és a jövőben is ezt folytatjuk. Jó, még, de miközben a Bojtorján együttesnek volt sikere Magyarországon, ez nem olyan, mint a countryt meghonosítani, amely Amerikában dívik tőle ezer kilométerekre? Nem. Szerintem a Magyarországon van egy olyan több százezres fiatal, a felnőtt generáció, akik már egy teljesen új hangra, egy teljesen új stílusra és egy teljesen új politizálási formára. És ti meg... beszélitek az ő nyelvüket? Én úgy látom, hogy egyre jobban... Meg... És ha egyre jobban, akkor vajon miért nincsenek többen mögöttetek ebből a korosztályból? A 2015-es választási eredmények, illetve a mostani a visszajelzésénk azt mutatják, hogy nagyon sokan ebből a korosztályból. Jó, én nem vagyok a statisztikai hivatal, és tájékozatlan vagyok. Uh, vajon a 18-20-30-as korosztály ma abból a ki tudja hány millióból hányan elmennek majd április 6-án szavazni, ha mindenki elmegy? Vajon ez a 18-30-as korosztály, miközben Magyarország előregedéséről beszélünk, az egy mekkora százalékot jelent? Nyilván ezt a választást napján lehet megmondani. Nem, nem, nem, nem, én azt mondom, hogy a lakosság szerkezete. Tehát ma vajon hányan vannak 18 és 30 év közötti fiatalok Magyarországon, vagy külföldön, de magyar állampolgárok? 15 százalék körül lehetnek és amit mondasz, az a probléma az tényleg létezik Londonban nagyon sokan vannak, lényegében azt lehet mondani, hogy London a második legnagyobb magyar város volt a világ De vajon a külföldi szavazókedv az visszajelzi-e azt amilyen mértékben ők lelkesek voltak az ügyben vagy lelketlenek hogy elhagyták az országot ma száz Magyarországon kívül élő és most éppen máshol szerencsét próbáló emberből hány regisztrálta te tudtod szöredéke regisztrált, éppen azért, mert nagyon nehezek a regisztrációs feltételek, és a Fidesz direkt olyan szabályokat hozott, amivel minél nagyobb akadályokat állított ezek elé az emberek elé. Valójában most arról beszélünk, hogy adott esetben száz kilométereket kell megtenni annak érdekében, hogy valaki leadhassa a szavazatát? Persze, az Egyesült Államokban két helyen lehet le, New Yorkban és a San Francisco-ban, aki az Egyesült Államok közepén lakik, annak akár több ezer kilométert is kell utaznia, illetve amikor az emberek e-mailben vagy telefonon regisztrálnak, olyan alapvető, kicsinyes kukatoskodás folyik ellenük, hogy például aki Balmazújvárosban városban lakik, és véletlenül rövidúval küldi el az e-mailben a, a lakhelyét, azt rögtön visszautasítják, és akkor újra és újra meg kell próbálni. Valamiért a Petős nem kérdezett rá, bár függőbeszédben vannak az interjúk. 1985-ben születtem, ezért országgyűlési választáson 2008-ban szavazhattam először. Egyértelmű volt, hogy kire szavazok, de az is, hogy akire szavazok, azzal sok mindenben nem értek egyet. Kire szavazta? akkor is pártokra szavaztam nagyon nagy fenntartásokkal. Elnézést, hogy egyszer erre szavaztál, egyszer meg arra, mert ugye egyszerre csak egyre lehet szavazni. A második fordulóban ugye már csak egyéni jelöltekre lehet Igen. szavazni. Tehát ott már sokkal kevesebből lehet választani. Ez teljesen... Jó, de egyszer szabad demokratára szavaztál, egyszer meg szocialistára, ezt így, így van. kell érteni? Így van. így van. És azért tetted, mert azt gondoltad, hogy az a kisebbik rossz? Igen, um, én nekem alapvetően a kezdetektől um, kezdve a Fidesz nagyon nagy bajom volt, onnantól kezdve, hogy 98-ban olyan korba kerültem, hogy valamelyest elkezdett érdekelni a politika, és az, amit műveltek. Valaki 13 éves korában miért kezdenének érdekelni a politika? Mindig figyeltem a közéletet, nagyon a kiskoromtól kezdve újságot olvastam, figyeltem a irodót és amit 2002 után a Fidesz csinált, amikor elvesztették a választásokat, és amikor elhangzott, a haza nem lehet ellenzékben mondani, azt gondolom, hogy utána számomra egyértelmű volt, hogy a Fidesz fel Jöjjön egy 13-14 éves gyerek, mit gondol akkor, amikor azt mondja az akkori miniszterelnök, a bácsi, hogy a haza nem lehet ellenzékben? Azt gondolja, és hogy ez az ember nagyon agresszívan beszél, nagyon agresszív a testpartás, a mimikája a beszédbe, és látszik, hogy csalódott, és emiatt mindenre képes lenne, és ezt aszítja. Még egy dolog van, illetve több dolog van, ami foglalkoztatott a könyv kapcsán, 86 oldal kezdtem látni jeleit a vidék Budapest ellentétnek, amiről a Kabásból éreztem, hogy a népi urbánus klasszikus magyar ellentét új kiadása. Ugye ez most az LNP-ről szól, de csak vidékiektől pontosabban a magukat igazi vidékieknek beállítók részéről hallottam pestezést. az is feltűnt, hogy a szószóló gyakran nem is vidékiek. Elindult a vidék fogalmának egyfajta számomra érthetetlen, glorifikálása és pest folyamatos savazása. Jaj, azoknak a budapesti, jaj, azok a budapestiak, túlságosan liberálisak túl sokat foglalkoznak az emberi jogokkal, nem értik a vidékiek problémáit. András az egyetlen, aki megért bennünket, már mint Sifer, csak ő foglalkozik igazán velünk. Mindez nekem életidegen volt, politikai célját viszont értettem, nyilvánvaló volt, mire megy ki a dolog. Andrásról egy dolgot tudni kell, tőzsdőkeres belvárosi ember, aki ezt utálja, a legszívesebben feltörekvő kisvárosi értelmiségi lenne, annak ellenére, hogy nagyon idegenül mozog a belvárosi környezeten kívül. Vajon az, hogy egy olyan újsütetű párt, mint az LMP, az, hogy a bárányhimlőt, Pest és vidék ellentétét szinte csecsemőkorban megkapja, az annak a bizonyítéka, hogy rossz oltást kapott, vagy nem kapott oltást? Vagy mit mutat? Igen, erről a könyvben talál egy picede később beszélek is, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a átok, ami a magyar értelmiségen eléggé régóta rajta van, és ez leképeződik a társadalom más részein is, ez a népies urbánus ellentét, hogy ezt meg tudjuk haladni. Ez egy nagyon fontos lépése lenne ennek az országnak, Viszont azt is látom, és az LMP s tapasztalatok is azt mondatják velem, hogy ez egyetlen egy politikai szervezetben jelen pillanatban még nem tud megvalósulni egymással. De vajon ennek mi az okod? M más uh, szociológiai uh, szervezet, uh, szervezési logikák érvényesülnek. Uh, más... De a vidékieknek a fejé másféleképpen nő a haj? Nem, ez egyáltalán nem. Nekem is nagyon sok olyan pártársam van a mostani Párbeszéd Magyarországért pártunkban is, akik a vidékiek és a hagyományos gazdálkodó életmódot folytatnak, és nagyon jól együtt tudunk velük működni. Mégis az LNP-ben újra és újra visszatért nem csak a politikai nézeteltérés, hanem az, hogy egy másfajta belső szervezeti működésben gondolkodtunk, és nagyon sokan egy alapvetően autoritár belső egyszemélyi vezetésben gondolkodtak, mi pedig egy alapvetően belső demokratikus uh, hatékonyan működthethető pártban gondolkodtunk, és ezek a nézeteltések újra és újra előjöttek, és látható volt, hogy ezeket nem tudjuk feloldani, és erre jött rá, erre uh, öntöttük rá azt a politikai nézeteltérést, ami aztán a nyilvánosság előtt is láthatóvá vált. Ehhez egy illetve. pszichológus kellene a szó átvitt értelmében, vagy mi? A szerzősötön belül néha már gondoltuk azt, hogy mediátorokra lenne szükség volt, és ezzel kapcsolatos kezdeményezés, hogy megpróbáljuk a két oldalt... Ez On. valójában két oldal, vagy ez látszat két oldal? Egy idő után ez valóságos volt, és voltak olyan... De a valóságos az nem abból adódik, hogy közben elszenvednek annyi sérelmet, hogy komolyan gondolják azt, amit az elején még annyira nem? Nyilván ez is szerepet játszott, illetve szerepet játszott az, hogy egy nagyon kemény választási helyzetbe került a párt, hiszen el kellett dönteni, hogy... Létezik az, hogy a párt valójában hamarabb került választási helyzetbe sem, mint egyébként azt az a lehetővé tette volna? Persze. Tehát, az... Magyarul, hogy az LNP nem volt még 18 éves, amikor szavazott, vagy amikor szavazni lehetett volna rá, és ennek aztán az összes átkát és előnyét végigvitte abban a három évben, ami után aztán fogta magát és ketté vált, és egyáltalán nem két egész jött utána létre, hanem nem tudom két micsoda. Igen, az a választási helyzet, amit a Fidesz új választójogi törvénye elénk rakott, az túl korán, túl felkészületlenül érte a szervezetet, és ebbe belerek csend. De azt kérdezem tőled, aki ott voltál az elején, hogy vajon miközben kárhoztatják a politikusok, lnp politikusok kivált kép a civil társadalom hiányát, vagy a civil társadalom gyengeségét, az, hogy az LMP hamarabb lépett, ha hamarabb lépett a pártosodás útjára a kelleténél, aztán indult az országgyűlési választásokon 2010-ben, az nem pont az ellenkezőjét mutatja-e, mint amit egyébként számos dologban gondolnak a világról? Nem, szerintem az LMP megfelelő pillanatban lépett a pártosodás útjára, utána későbbiekben voltak olyan belső konfliktusok, leöntve ezzel az egész Fideszes nyomással, amit már nem tudott kezelni. Szerintem az alap. De miért nem tudott kezelni? Éppen azért, mert az alapítást és a választást követően, 2010-et követően nem végeztünk el olyan házi feladatokat a belső szervezetépítésben, amiket meg kellett... Minden kérdés történelméletlen, ami visszamegy a múltba, de muszáj volt elindulni a 2010-es választásokon? Igen. Szerintem nagyon nagy szükség volt rá mert volt egy olyan alapvető társadalmi igény az ilyen jellegű új, zöld, baloldali politizálásra, aminek addig nem volt szervezete, és mi meg tudtuk ezt. Jó, de egy szervezet nem létezhet -e, illetve jelleg a, a gyakorlat azt mutatja, hogy a szervezetek nem léteznek valójában, vannak szakszervezetek, de azok se igazán jó példák a parlamenten kívül, hiszen a Milla története is egyebek között azt mutatja, hogyan lép a pártosodás útjára, Juhász Péter, aztán hogyan kerül ki a Rostán át, miközben természetesen nincs két-egyforma történet. Ilyen az elemény alapítói közül nagyon sokak, sokunknak az volt az élményünk, hogy civil szervezetként nem lehet valódi változást elérni, politikai szervezetet kell ahhoz alapítani, és politikai mezőben kell ahhoz tevékenykedni, hogy... De a volt elég jó példa? A védegyletnek is megvolt a maga pályája, és az abban résztvevő emberek úgy érezték, hogy ez a pályát befutották, és a védelmegyületet a továbbiakban egy kevésbé a politikával foglalkozó szervezetként szeretnék tovább működtetni, és azok, akik kifejezetten politizálni szeretnének, mert azt látják, hogy ott lehet igazán jó eredményeket elérni. Néha azok pedig megalapították az LMP-t. És ez jó volt? Én továbbra is azt gondolom, hogy az LMP megalapítása az LMP első néhány évvel beleértve a 2010-es választást, az egy sikertörténet. Olyan témákat, olyan ügyeket tudtunk bevinni a közbeszédbe és a politikai mainstreambe is, amiket ma már -e került más politikai. Ja a könyv közül sok mindenről szól, ez egy értelmetlen mondat volt, de szól arról, hogy hogyan válik külön az LMP frakciója magától az LMP-től maga. Tény, ott választmány sok minden egyébről van szó, nem bocsátkoznék részletekbe, de vajon az, hogy a frakció ilyen mértékben önállósította magát, vagy a párt ilyen mértékben nem követte a, a frakciót, ahogy legalábbis a könyben meg van írva, az egy másik kérdés, hogy ugye az LMP-ben maradottak ebből a könyvből ki, hiányoznak, ami fájó hiány, de vajon az szintén nem erősíti az én teóriámat, miközben én nem akarlak téged ez ügyben legyőzni. Ezt köszönöm szépen, megtisztelő. Nem, én azt gondolom, hogy ez is például egy olyan szervezeti kihívás, amit nem láttunk előre, és amire nem készültünk fel előre, mégpedig az, hogy akik a parlamenti frakció tagjai, azok hivatásos politikusokká váltak, akiknek a... De ez nem mind abból adódik ki, ki, hogy hamarabb léttetek a parlamenti párt útjára, mint ahogy az egyébként, és ez a mondat befejezhetetlen. Nem. Nem, ezek ez a házi feladatok bőven elvégezhetőek lettek volna. De van ugye egyetértünk, hogy innen nincs tehát Annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy párt egyébként, amely nem jut be a parlamentbe, az egyébként civil múlra úgy erősödik, meg, ahogy korábban nem erősödött meg. Ennek a valószínűsége kicsi, illetve Magyarországon erre még nem volt példa. Pontosan 90 óta erre nem volt példa, szerintem ennek az esély elhanyagolható, ettől függetlenül uh, meg lehet próbálni, és minden olyan szerveződésnek, ami másfajta politika irányvonalat testesít meg, illetve egyértelműen társadalmi csoportokat képvisel, annak szerintem sok sikert kell kivenni, és uh, meg kell nézni, hogy. Ami egyben azt jelenti, hogy nincs a parlamenten kívüli élet, vagy most leegyszerűsítem a helyzetet. Szerintem van a parlamenten kívül élet, csak ahhoz nagyon keményen, nagyon szervezetten, nagyon összeszedetten kell dolgozni. Szervezetten összeszedetten mint a parlamenten belül? Akár, igen. Akár. Maga az a tény, ahogy egyébként a, hányan voltatok? 16 -a, majd 15-en néhány hónappal később. Igen, most az a tény, hogy ebből a 15-ből hány képviselő jelölt van 2014-ben bármelyik oldalon az eredeti társaságból azt ugyan Siffer András megmagyarázta talán a heti válaszban talán a Magyar Narazsban, most hirtelen nem emlékszem rá hiszen egy héten belül kétszer is címlapfotó volt de a számúra nem volt eléggé meggyőző függetle attól, hogy válasz volt ugye az arról szólt, hogy nem volt eléggé kiforott a párt akkor, amikor a frakciótagokat kiválasztották, de ha a kihullókat nézem, Ercei katalin milyen virág elnézésnek nem Kaufer virágon keresztül Ercsei Katalinon átvágó Gáborig Kukorelli Endrén keresztül, nem tudom, Osztojkán Ágnesig akkor végül is a 15-ből vagy 14-ből hány potenciális jelölt maradt 2014-re. A két oldalon, vagy ki tudja hány oldalon. Igen, egy gyors felszámolást kell tartanom. A magunk részéről a Párbeszéd Magyarországért ott megalapító nyolc parlamenti képviselő közül a haton, illetve heten vagyunk olyan jelöltek, akik azt elmondhatjuk, hogy egy jó szereplés esetén a politikai pályafutásunk tud folytatódni. A másik oldalon, az LMP oldalán a hét emberből valóban egy elég nagy lemorzsolódás következett be. Ennek nyilván megvannak a maga okai, és nyilván Siffer is ezekben a jobb oldali lapokban adott interjúiban biztosan hogy próbál adni erre a lemorzsolódást. Szerintem van vesztesség azon az oldalon, vannak olyan politikusok, akik szerintem nagyon jó ügyeket és meg nagyon jó módon képviseltek, és akik most sajnálatos módon az lmp ben nem lehettek jelöltek. Te egy szakvizsgázat ügyvéd vagy? Még szakvizsgában nincsen jelöltséget fejeztem be ilyen ezelőtt. Látod magadat ügyvédként? Látom, így van. Te érden indulsz. A listás helyed mennyiben valószínűsíti azt, hogyha érden vesztesz, akkor bekerülsz? Sem ennyi. Tehát érden nyerni kell. Így van. Plakátháború ide, plakátháború oda. Nyilván a helyi fideszes vezetés egy picit meg van ijedve, és érzik azt, hogy a személyemtől függetlenül az érdi, törökbálinti, tárnoki, diósdi emberek többsére változást akar, és nyilván ezért indítottak a plakátjaink ellen háborút, de azon nincsen semmi baj, fel voltam erre készülve, folytatjuk tovább, kampányolunk, rakjuk ki a plakátokat, aztán április hatodikán majd meglátjuk, hogy az emberek mit szólnak a polgármester ilyen jellegű tevékenységéhez. Április 6-a a te életedben mennyiben választó szerintem nem az én életemről van itt, szó, hanem az ország, az ország életéről. Miközben tudjuk, hogy április 7-én is fel fog kelni a nap? Így van, így van, fászok kelni. Nem mindegy, hogy egy milyen országra fog ez a nap mosolyogni, mert ez alapvetően egy népszavazás lesz, egy olyan népszavazás, amiben eldöntjük, hogy a következő a 10-15 évben merre fog menni ez az ország. De miért például pont 10-15 évben lehetnek előrehozott választások, megerősödhet -e úgy az ellenzék, adott esetben ellehetetlenítheti úgy a kormányzat munkáját? Ez az mind lehetséges forgatókönyvek, egyszerűen azért 10-15 év, mert Orbán Viktor még marad négy évre, de mondjuk adott esetben két évre egy előrehozott parlamenti választás esetén olyan folyamatokat tesz visszafordíthatatlanná, amit ilyen hosszú távon határoz. Jó, de ez a négy év, ami elkelt, ez mennyiben volt visszafordítható, vagy visszafordíthatatlan, illetve a következő négy év mennyiben teszi visszafordíthatatlanná, azt, amit talán most nem visszafordítható? Hottani állapotok még nagyon kemény munkával, nagyon... A kemény összefogással napról napra történő a Sisyfusi munkával visszafordítható, de vannak olyan lépések, mint például a Paksi erőmű bővítése, amelyek nem is 10-15, hanem 45-60 évre határozzák meg az ország jövőjét és minden egyes magyar családnak 1 millió forintos adósságot raknak a nyakába. Ezek azok a dolgok, ami miatt sokkal többről fog szólni ez a szavazás, mint egy egyszerű négy éves parlamenti többséget, illetve kormány többséget jelentő szavazás. Volt korábban állam egy felmérés, ami semmire sem jellemző, csak az akkori hangulatra, a hónapokkal ezelőtt, hogy mennyiben látják feketének a mostani helyzetet, és mennyire nem, A mennyire nem, az nem jelent fehért, és a fekete az nem azt jelenti, hogy rossz a Fidesz, és jó az ellenzék, és 76 24 arányban látták az emberek feketének a helyzetet, mégsem adódik ebből jelenleg az ellenzék győzelme legalábbis a közlemény kutatások szerint te ezt mivel magyarázod, miből adódik az, hogy a nép nem látja át azt, amit te Látszólag értelmesen, látszólag értelmetlenül, megfelelő részt alá húzandó itt az elmúlt fél órában elmondta. Minden tiszteletem a közöön kutatási adatokat szerintem visszafogottsággal kell kezelni. Tudjuk azt, hogy eddig egy ezer fős mintához körülbelül 1500 embert kellett megkeresni, hogy adjon választ. Most pedig ahhoz, hogy ezer fő válaszoljon, ahhoz 6-7 ezer embert kell megkeresni. Tehát alapvetően torzítanak a kutatások, miközben minden szakmai felkészültségük mellett dolgoznak a közvénykutató cégek. Szerintem alapvetően nem látjuk azt, hogy az adatokból hogy milyen a helyzet. Én arra támaszkodva, amit a körzet a településeket járva, a piacon beszélgetve az emberekkel, bekopogtatva az emberekhez velük beszélek, teljesen másképp rajzolódik ki. Van kormányváltó hangulat, nagyon sokan vannak, akik elégedetlenek a kormányra, és tenni fognak, lépni fognak, rá fogják szenni ezt a 20 percet április 6-án, hogy elmenjenek szavazni. Nagy meglepetés lesz át, is mert szerintem egészen más eredmények fognak születni, mint amit a közelénykutatásokban látunk, és nem kell messzire menni, hogy egy hasonló helyzetet felidézünk 2002-ben, azon a bizonyos vasárnap estén, emlékszünk, hogy ültek bent a közelénykutató a vezetői a különböző kereskedelmi televíziókban, és hát még az exitbólok -ok is... Oké, okay, nem, nem van, tehát 17 éves korodban 2002-es választások eredményhirdetését hol nézted? otthon nőttem a szüleimben. Nagyon szépen köszönöm Dorosz Dávidnak a rendelkezésre állás, szervusz! Köszönöm szépen, szervus! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja és a zenei partnerét, ahol este nyolcik félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a benőket István. Jó kívánok a vonalban, Rakker arra kérem, hogy egyenszerűs bemutatkozni. Rakker Béla vagyunk, jó napot kívánok Kőszegről. Kőszegről a képviselője. Az képviselő jelöltje. É, igen, de magát a pártot is képviselem. igen. Maga a párt, az új Magyarország párt 2013-ban alakult. Mikor? 2013. szeptemberében, októberében lett beegyezve. 2013 előtt ön volt-e bármely pártnak a tagja? Újna a Magyar Demokrata Fórumnak. 2013 szeptemberében kik voltak azok és milyen célból, akik létrehozták az új Magyarország pártot? Az új Magyarország pártot a Táncsics Péter és a barátai hozták létre. Én jóval később, tehát idén csatlakoztam hozzá. Ami azt jelenti, hogy ön nem tartozik Táncsics Péter barátai közé. Mi barátok voltunk addig is, csak én nem gondoltam, hogy én pártakként akkor felézek. És mi lehet -e önt, hogy aztán pártag lett? Igazából még csak a felvételment kértem, tehát még nem lettem tagja a pártam, mert ugye április 6-áig moratórium felvételi moratórium a pártnál. Ez kötelező, vagy ezt örök döntötték el? Vagy ők döntötték el? Hát ezt a határozatot hoztam én az elején, tehát ne úgy túlfusson a rendszer. Túlfusson a rendszer, min? Hát ugye gyakorlatilag azóta rengeteg új jelentkező van, tehát nagyon sokan be szeretnének, vagy be fognak lépni. De én még nagyon ritkán, tehát hogy mondja, Vudi allen vagy olyan mondás, hogy nem szeretnék olyan klubnak a tagja lenni, amely szívesen fogad a tagjai sorába, de vajon az új Magyarország párt, az miért választotta ezt a jelmondatot a szóképletes értelmében Vudi jelentől. Hát Hát nem tudnák el most válaszolni. De mégis, hogyha jobban belegondol, akkor, akkor mi lett annak az oka, hogy egy újonnan megalakult párt nem uhajt tagokat felvenni? Ezek ez egy gyakorlat. Tehát kapmány a időszak elején felvételi moratóriumot hirdetett a Magyar Demokrata Fórum is mindig. Én ezt a... értem, de ön február 15-e után jelentkezett a pártba? Igen. Akkor minek köszönhető, hogy a listám mindjárt a második helyen van? Tehát szerintem az egyik legjobb képviselőjelölt vagyok. Gyakorlatilag az egy, az egy, az egy fontos kérdés volt, hogy melyik képviselőjelölt milyen gyorsan tudja összegyűjteni az ajánlószervényeket, ennek megfelelően történtek ezek a helyezések, gyakorlatilag én a második nap végeztem vele. Értem, mert ha egyébként ki tudja, lassabban szedte volna össze, akkor ki tudja, hogy most hogy helyen lenne a listán? Nem, nem tudom, lehet. lehet. Gyakorlatilag azért az valamilyen formában jutalmazási rendszer volt, vagy jutalmazási mód volt, hogy, hogy ki tud gyorsabban, ki, ki végez gyorsabban. Ugye az azt jelenti, hogy ki tudott jobban hálózatot építeni, ki tudott jobban csapatot szervezni, ki tudta jobban, és gyorsabban elvégezni ezt a feladatot. tehát az azért valamilyen módon egy mérő, mérő eszköz. Ha már a hálózatépítésről szó van, akkor vajon Tuslák Péternek a hálózat építési tehetségét, az új magyarországi pár tudja e hogy milyen módon vette igénybe, vagy miután ön nem párt a halvány nincs róla? Most már tudom, de akkor, amikor én először nyilatkoztam erről, akkor még egyébként én valóban nem tudtam róla, hogy ő milyen háztérmunkát végez, vagy milyen... És, és ma már mit tud róla 2014. március 24 én -en. Ennyit, tehát, tehát a, ennyit azóta is, tehát hogy a, a, a, a Péternek, tehát Páncs Péternek adott szakmai tanácsokat a János, Suslágy János. De magában a párt e, e, munkájában aktív feladatainak ellátásában nem vett részt. De mit tud Cuslág János, amit nem tudott Táncsics Péter? Hát, ö, én gondolom, hogy azért ő végzett már ilyen munkát. Én azt hiszem, a Péter nem. De ezt szerintem ők tőlük kell megkérdezni. Tehát az, az, az a helyzet, hogy... én ezt... Jó, hát a szerkesztő volt az, aki önt javasolta. Én Táncsis Péterrel is szívesen beszéltem volna, nem teszek különbséget képviselőjelölt és képviselőjelölt. Ja, használ. ja, nem nem, nem, nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy én eh, gyakorlatilag én 1998 óta eh, végzek eh, kampánytevékenységeket, eh, eh, csinálok eh, változasi kampányokat. Gyakorlatilag erre a területe fókuszálok. Az, hogy előtte ezt hogyan ö, ö, végezték, hogy hogyan azt alakították, azt ugye arra a munkállátáson. Egyébként, egyébként az látszik, hogy valamilyen módon sikeres volt mégis, mert hát egy, egy viszonylag frissen alapított pár képes volt ugye országos listát állítani. Uh, abból a 19 emberből, aki az országos listában, ön hányat ismer személyesen? Hmm. Ön a fel. Mit tud ön Sándorról, aki nagy valószínűséggel nem azonos a hídgyülekezet vezető lelkészével? Nem az a Németh Sándor valóban, de Németh Sándor kignologizik a Angliában, és a kampány időszak alatt volt itt van. És akkor Angliából hazajönne, hogyha netán a 19. helyen bejutna az új Magyarország párt országos listájáról? Nézőszer ugye azért az irrealis, hogy a 19. képviselőt bejut a... Tehát Némes Sándor nagyjából olyan, mint Darvas Iván volt, vagy most talán Korrágyöny, vagy nem tudom kicsoda a listán, akik ha nagyon túlnyeri magát a pártok, mégis az a pehéri Némes Sándor, hogy haza kell jönni Angliából? Az pedig egy biztos nem fogja érni. Tehát gyakorlatilag a 19. helyen bejutni a parlamentban, az azt jelenti, hogy 15 ot teljesített 15 És a második helyen bejutni, ahol ön van, ott mennyire valószínűleg? 1 Annak sincsen realitása. De hát pontosan tudja, hogy ha, ha, ha, ha jól megnézzük a jelenlegi rendszert, akkor, akkor e gyakorlatilag arra van, arra van santa a pártnak, hogy 1 százalékot átlépje. De gyakorlatilag másra nincs esélye. Tehát azt, hogy 5%-ot elérni jelenleg egy viszonylag frissen alakított ekkora média hátszélrel, vagy ekkora média szembeszélrel, bocsánat, szinte ideális. Most ugye a jelenlegi választási rendszerben egyébként 5%-ot elért párt, az 4 képviselőjelöltet fog tudni beintetni a parlamentbe Ön az Origónak azt nyilatkozta, hogy április 6-a utára nincsenek tervei. Ezt mit jelent magyarul? Én nem, nem én dolgozom, én alapvetően munkát végzek, tehát nekem, nekem nem, nem, nem politikai terveim. Tehát hogy az önök azt nyilatkozta, de azt kérdezték, hogy, hogy, hogy politikai terveim nincsenek. Hát ez, hogy nincsenek, hát nem gondolom, hogy bejutunk a parlamentbe. Ebből kifolyólag ugye nekünk már az alapcélunk az az, az, alap célunk az, az hogy egy százalék fölé kerüljön a pártunk. Ha egy százalék fölé került a pártunk, akkor van még időnk arra, hogy, hogy, hogy egy normális pártot elépítsünk, építsünk, és gyakorlatilag a következő ciklus után lehetséges az ő százalék fölé kerül. Ami azt jelenti, hogy április 7-én önkéri a pártba való felvételét? Természetesen. Uh... Bocsánat, bocsánat, én már kértem, április 7-e után összeegyűl a, a, a elnökség is gyakran dönt az új tagfelvételekről. Az első ember valamikor MSZP-s volt, a második ember a listán valamikor MDF-es volt, mégis a tagságról azt mondja az Új Magyarország párt hollapja tagjai civilek, az illetőket eddig politikától mentesen élő személyek magyarul, ez pont az első két emberre biztosan nem igaz. Igen, de a következő két százra igaz. Tehát gyakorlatilag a, a Ugye azt kell nézni, hogy van például egy külszegélyek kibondottan a sportról, van például az a, a, a Összefogás Külszegély Tegyesület, a Külszegély ezekben mi minden, minden, mindannyian aktívan részt veszünk, ezek mindegy 50-70 főszervezetek, akik alapvetően szigerek. Illetve, illetve nem tudom, hogy milyen pártszimpátiával rendelkeznek. Tehát valószínűleg vannak köztük fideszesek, és van vannak köztük szocialisták is. Ez alapvetően nem látok benne. E, e, e. A pártszabályzata lehetővé teszi a kettős pártagságot? Nem, hát én nem értem ez Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy a párt szabályzata lehetővé teszi a kettős pártagságot. Nem nyilatkozik róla a párt, tehát gyakorlatilag nem. Az, hogy nem nyilatkozik is, hogy nem, az két különböző dolog. Bocsásom meg, tehát maga a párt alapszabályban nem szerepel az, hogy... Uh, Oké, okay, rendben van, akkor de... erre válaszolt. Azt kérdezem öntől, hogy ön tudja el, hogy mik a párt alapelvei? Hogy nem. Kéri a szávát. Tessék. A te. Takarékos, mondom, mondom az alapelveket. Igen. Tehát, tehát ezek, ezek köré gyűjtöttük gyakorlatilag a, a, a kezdőlépéseket. De mondaná, mondaná egy, kettőt, hármat vagy négyet, hogy milyen alapelveik vannak? Gyakorlatilag az oktatás olyan szintű megreformálását szeretnénk elérni, ami gyakorlatilag egy bázisfinanszítozási oktatási rendszer. Ez egy alapelve. A másik alapelvünk meg kell állítani a fiatalok elvándorlását az országból, mert mint a nyugati hatászére, ez pontosabb érzékeljük, hogy nem dolgozik fiatal magyarországon. Tehát valamilyen formában ezen kell tudnunk segíteni. Én ezt értem, csak a párthorlapján más alapelvek szerepelnek. Kérem, tehát gyakorlatilag... De mondom, ön tudja, hogy a párthorlapján milyen alapelvek szerepelnek? A honlapját nem én Értem, de a párthorlapját gondolom sokkal böngészni. Nem, nem, külsebb, nem Én nem vagyok egy internetfüggő. Én, én gyakorlatilag személyesen keresem. Én ezt értem, de a párt alapelvei azok nem internetfüggőek. Nem, mondom meg egyszer, tehát nem olvasom a párt honlapját. Én ezt értem, de a pártot ismernie kell az internettől teljesen függetlenül. Ez elmondtam, hogy mik az alapelve. Értem, de itt más szerepel. Segítsek önnek, hogy milyen alapelveik vannak? Legyen, hogy kedves tegyen. Realitás és a tárgyilagosság legfőbb értékeink a becsület, a szorgalom és a szolidaritás. Igen, de nem erre a részére gondolok ilyenkor, amikor... Értem, de itt ez szerepel alapelvek között. Kérdem, amikor először megcsinálták, gondolom a pártnak a, a, a holnapját gyakorlatilag, minden értelmes és érdemleges dolgot felírszak Én ezt értem, de vajon ezek között, amikor annak idején kitalálták a pártot, miért nem szerepelt az, hogy kitalálják a párt logóját? Van a pártnak logója. És ha a pártnak van logója, akkor vajon azt miért nem sikerült a választási űrlapig eljuttatni? Mint ahogy mondtam, tehát mi viszonylag fiatal párt vagyunk, nem vagyunk olyan szinten szervezettek, mint de És mennyiben kell szervezettség ahhoz, hogy legyen két olyan párt is minimum? Tehát fordulnak elő hibák, ebből, ebből, ebből eredeznek kezdve. Tehát fordulnak elő hibák, elfelejtettünk bekőrdeni. De egy csomó ilyen dolgot elkövettünk egyébként. Ennek, az, ennek az, ez azért történhet meg, mert egy-két ügyvédő viszi az egészet a hátán, gyakorlatilag tehát még, még nincs olyan szervezet, szervezeti hátterünk mondjuk egy nagy pártnak. Egy szervezeti háttér kell az, ahhoz, hogyha van egy pártnak logója, akkor azt elküldjék az Országos Választási Irodának? Én maga már vezetetlen, vagy próbált levezényelni egy Országos Választási Kampányt. Nem, de olyan még nem fordult el, hogy a műsorom elején nem mutatkoztam volna. Be. Én kérdezem, úgy feltenni kérdést, hogy, hogy miben lehet hibát elkezni, nagyon sok hibát követünk el, többet között ezt is. Ezzel együtt azt mondom, hogy viszonylag sikeresen sikerült túlépnénk, mondjuk az országos listára fel tudtunk kerülni. Azt, hogy az országos listára fel tudtak kerülni, azt ön minek a sikerének tudja? a kemény munkának. Értem. Végül is ezzel a tevékenységgel a listán 149 millióhoz, egyéni jelöltek szintjén pedig 50 millió forinthoz jutottak hozzá, ami eddig összesen közel 200 millió forint. Ennek a 200 millió forintnak az elköltése önöket naptárilag meddig feszélyezi? Gyakorlatilag nekünk ezt ugye a választások végéig el kell költenünk, azért azt hozzáteszem, hogy végtől tisztességesek tartom ezt a választási rendszert különösen a pártfinanszírozásról szóló részét, mert így van esélye arra, hogy a kis pártok is el tudnak indulni a választásokon, és nem kellett lopniuk, csalniuk, hazudniuk, mint a egyébként a gyakorlatilag az összes pártnak. Olyan pénzeket kellett begyűjteniük, amik, amik, amik, amik mind korrupcióra utaltak. Jelen pillanatban mi pénzügyi ellentételezés nélkül beszélgetünk ezt a 200 millió forintot, és most szándékosan mondom, hogy nem eltapsolni, mert adja az negatív kontextussal rendelkezik, az elkövetkezendő két hétben hogyan lehet? Búcsátson meg, tehát fétheten megkaptuk ezt a pénzt. Tehát nem a következő két hét hétben kell elkölteni, hanem gyakorlatilag egy hónap alatt. ezeket egyébként De jól tartanak már az időarányos arányos elköltésben? Természetesen, hát közben nem tudom találkozott -e vele de plakától közben... Én egyetlen plakáttal nem találkoztam. E, jó, nem Akkor vagy egyenszeres vagy megmondja, hogy Budapesten hol van plakát, és megnézem. Bocsássod meg, 3,7 millió szórólapot le. Én ezt értem, de maradjunk a plakátnál. Őn azt mondta, hogy van plakát. Budapesten én hol találok plakátot? Kézügy plakátokat tudunk csak kihelyezni, mert a, a, nagy, tehát a, a, a nagy plakátokat gyakorlatok lefoglalta már a teljes E, e, e, rendszer. Tehát a mi csapataink azok-azok járnak, jártattunk le egy csomó plakátot, és azokat lagasszunk e, ki. Azt kérdezem Önt, hogy az a család, amiben az Együtt 2014, az Új Dimenzió és az Új Magyarország párt tartozik... Én ezt a részét nem ismerem. Tehát én Vas megyében vagyok. Én nem is látom egyébként, hogy, hogy az ország másik felén hogyan e, alakultak a képviselőjelölések, nekem gyakorlatilag ez a 3-4 megye volt a feladatom, ezt egyébként korrekt és tisztességesen megcsináltam. Én ezt értem, de önök. A... Természetesen hozzá téve, tehát gyakorlatilag én bármit el tudok fogadni, ha egy családból több pártnak is van képviselő. Én ezt értem, de az, hogy például a Miskolci Egyes választókerületben egyaránt indul Gáspár Ferenc, az UMP és az UDP jelöltje, aki apa és fia, Somogy megye eh, körzetében halmos Rita, a dimenziós, egy másikban halmos István, a magyarországi aspiráns Nyiregyházán Makula ne az egyik Makula, Gábriel a másik párt támogatottja. És fia, ezek azért korábban nem voltak jellemzőek. Én azért ismerek ilyeneket. Tehát történetesen mondjuk a Búlyás Gergelyt Budapesttől ide delegálták vasszegébe, is itt volt kérli. Igen, de most nem arról van szó, arról van hogy egy családon belül két újonnan megalakult pártban indulnak emberek jelöltként. De mert ugye de nem volt akkor lehetőség. Uh -huh. Hát akkor ezek a családok ezek politikailag hihetetlenül motiváltakká váltak itt az új rendszer következtében. Valószínű. Ön egyébként mivel foglalkozik polgárilag? A munkámról nem szeretnék önnek, meg egyébként a sajtót sem tájékoztatni, mert gyakorlatilag ki fogják forgatni. Egyébként én egy nagyváratnál dolgozom, Elnézést, én Vudi után szabadon azt tudom mondani, hogy Magyarországon az kiforgatható, ami kiforgatható. Leszámít, hogyha ön titkos ügynök, mert akkor nem beszél az ember. Mindig ki is forgatják, ugye? Tehát, hogy eltáplálta gyakorlatilag nem szeretem eh, eh, perszonálni. Nem lehet új helyzet, bocsánatfőgyemet, hogy az sajtóhír legyen belőle. Ez azzal van összefüggésben, hogy korábban, talán másfél héttel ezelőtt az Origo azt előztette meg, hogy ön egyébként rajta volt a na fekete listáján? Ennek nincs köze hozzá. Az egy másik történet? Az egy másik történet, igen. Amiről szintén nem szívesen beszélne. Na, nézze, tehát most, most tehát ahogy az origó ki tudja forgatni, ugyanis ki fogja forgatni, tehát fölösleges tisztesség. Én nem akarok kiforgatni, hogyha nincs. Dehogy nem, tehát, de mindig, mindig ez történik, tehát ezért nem szeretném, mert tisztességesen így sem fogják leadni a többinek fölösleges. Ez élő adás, ezt nem lehet manipulálni? Kérem, Ilyen. Érőadásban is. Tehát már az alákérdezések alá is így, így jönnek ki. Alákérdezésnek ő mit a, nevez? De bocsásson meg, tehát ez egy magántartozás. Semmi köze nincs hozzá. Se a pártpolitikának, se a sajton. Én ezt értem, csak az ember azt gondolja, hogy erkölcsi márlevelet az kap, akinek egyébként a múltjában semmilyen fekete folt nincs. Ó, Ma... hát rengeteg ilyet tudnék mesélni. Talán éppen egy két simont is. Az egyiket a szocialista oldalon, a másiket, meg a fideszes oldalon. Mind a kettő köztörvényes. Na? Hát, hogyha na, akkor ez ügyben azt tudom mondani, hogyha az Új Magyarország pártnak az egyik alapelve az, hogy mutassunk a szomszéd tehenére. Bocsánat, bocsánat, egyik sem. Tehát félérdés nerség. Egyik sem. Mindenki tisztességes és becsületes. Értem. Azt kérdezem öntől, hogy milyen civil szervezetek tagjai az Új Magyarország pártnak? Egyik sem. Hát milyen, ha a civil szervezet nem lehet tagja pártnak? Én is értem, a kérdés szerkesztő Hát ez csak arra vonatkozik, hogy a tagságban azt szemp hogy más szemszögből máshogyan látjuk Magyarország dolgait, és nem képzett adóforintból fizetett politikusok vagyunk, hanem sokféle civil szervezetek képviselői, tagjai, aktívistájai. <tos> Dolgozunk, igen. Tehát egyik civil szervezetekben, de civil szervezet nem tagja párt. Én ezt értem, csak ismét a hónapról ideztem. Tehát nem, nem, nem, nem, nem is menjünk tovább. Tehát ez, tehát ez próbálja behúzni civil szerve én ezt értem, csak ismét mondom, onnan, onnan idéztem. Igen, de mondom, tehát, tehát ugye érték szerkesztő. Azt a kérdést tette föl, hogy melyik civil szervezet tagja a párton? hát nem lehet tagja egynek se, Ugye? Tehát az, hogy az adott emberek, adott civil szervezetekben egyébként ö, olyan tevékenységet ö, végeznek, ami a fúzió javára használható, vagy ö, profitális, akkor még nem kell neki pártnak lennie. Értem. Tudná három olyan égető problémát mutatni, vagy felidézni, amelyet az új Magyarország párt égető problémának tart, és a megoldását ígéri? Én azt gondolom, hogy az egyik az ilyen a felső oktatás. Jelenleg az a problémánk a felső hogy fejkóta van, és a kóta rendszer alapján a stabil kettessel már be lehet jutni a felső 62 ponttal, legalábbis a régedben. Gyakorlatilag ezt megszüntetnénk, és bázisfinanszírozással alattítanánk el, hát, hogy ez az ennyi. A... Az egyik többet, a másik az egészségbire vonaszkodik, ugyanez a helyzet, tehát ott is fejkóta rendszer van, gyakorlatilag nem működik. Tehát még olyan politikai erő nem volt, amelyik hajlandó lett volna megszüntetni egy kis csak azért, mert az fölösleges és egyébként gazdaságtal működik. Gyakorlatilag itt is be kell vezetni a bázisfinanszírozást. Ez, mondjuk ez a kettődik jó. Mi a harmadik? De most is hirtelen nem eszembe a harmadik. Merjek a hollapra hivatkozni, hogy ott három egészen másik dolog szerepel? Vagy ez azt jelenti, hogy annyi megoldandó probléma van, hogy abból bővel lehet talózni? Nézd, bőven van. van. Igen. De azért segítsek önnek, hogy mi van a hollapon, amit ön nem böngész? Köszönöm, nem, nem. nem. Beszéljünk a fiatalság elvándorlásáról például. Kiknek az elvándorlásáról? az ifjúságra, fiatal munkaerőszaképes munkaerővel. Beszéljünk az ifjúság elvándorlásáról. Miért mi, mi történik Azért történik, mert Ausztriában, Magyarország nagyságonekkel jobb fizetést kapnak, és sokkal jobb munkafeltételekkel rendelkezők. Vajon az Ausztriában dolgozó magyarok milyen szükségesnek, milyen mértékben tartják szükségesnek, hogy részt a 2014. április 6-ai választásokon? Mit tesz az új Magyarország párt annak érdekében, hogy az aktivitásokat növelje? Tehát nem sok mindent tud tenni, mint ahogy egyébként egyetlen más párt sem képes rá, e, alapvetően semmit sem tud tenni. E, nem is ez a cél, a cél az, hogy az elvándorlás megakad, e, megakadályozása. Ugye azok a fiatalok, akik, akik, akik életküter szerelem letelepettek, azok ott is fognak maradni, azok nem fognak maradni. Nekünk gyakorlatilag azt kéne megoldanunk, hogy a többiek ne menjenek el, tehát azok megfevessék. Szívesen válaszol a hallgatói kérdéstől? 353 94 51, ha bárkinek kérdése van, esetleg megjegyzése, figyelek. Kis türelmét kérem. Hello? Kis türelmét kérem, kell, hogy ocsudjanak a hallgatók. Kérek egy fél percet. 353 94 51, itt van mindjárt egy hallgató. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Úr, a... Igen, figyelnék. Igen. Az úrnak mondaná, nem is kérdésként. És önök kapnak 100 milliókat Önök. Gratulálok. 353 94, 51, ha esetleg volna még kérdés. 353 94 először. 353 94 másodszor. Figyelek, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni ettől a pártól, hogy a szegénységet ezt mennyiben tartja a problémának Magyarországon ahhoz képest, amiket ők felsoroltak. Halló! Halló. Volt egy kérdés. Jaj, A rá? Igen, igen. Nézzel, tehát a, a, a szegénység... Ez egy relatív fogalom. Nem foglalkoztunk még alapvetően mélységében a mint problémával. De gyakorlatilag fiatalokkal foglalkozunk, a fiatalok fiatalokkal, illetve a fiatalság elvándorlásával foglalkozunk, nem, nem, nem tudom, nem gondolom, hogy most öt perc ki tudnám fejteni azt, hogy, hogy milyen szinten kellene foglalkozni a szegénységgel. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Újszintén remélem, hogy beszélgetünk még. Viszont hallásra. Önök a hallották. Hajrá, Magyarország, hajrá, Magyarok! Fialaj János lehet? A vonalban Maka Zsolt. Ön vagy betöltötte már, vagy idén lesz 37 éves, jól számolok? Igen, teljesen, idén nyáron. Um, amikor elkezdett politizálni, akkor minimum 29 éves volt, én nagyjából felé találtam első nyomot, de mindenféleképpen előtte is kell, hogy első nyom legyen, mert nem valószínű, hogy miért kampányfőnökként kezdte volna 2006 májusában. 1997 <gül> őszint, Debrecenben már még akkor a helyi MG-nek segítkeztem. akkor hány éves ősz. volt? A éves, 20 éves, 20 éves voltam, amikor a legelső kampányban aktivistaként segítettem. És mit 20 éves korában arra, hogy politizáljon? Akkor már politológus voltam, és középiskolában már 94-ben, amikor én... Hol vagyunk Magyarországon belül? Debrecen, a református Igen? kollégiumban vagyunk, 1994-ben, amikor közéleti estéket szerveznek a... hogyan szakadt el a családtól vagy, a... vagy az iskola miatt kellett elszakadni a családtól nagyon nem szakadtam el ugye a református kollégiumban ott hat 7 lehetett az ez igaz hozzamenni eleinte Én, édesapám református lelki volt komádiban és 6-7-te hát, jártam ez hány kilométer deverecent az egyébként 70 durban kilométer. És hát ugye a mi kollégium az ugye az egy jó erősségű internátus. Ön egy férfi Abigail volt. Hát <gül> azért az egy kicsit túlzás, de, de tény is való, hogy egy, egy szigorúbb középiskolába adtak a szüleim, aminek nagyon örülök, mert, mert egy jó középiskola sokat segít az ember életével későbbiekben. Ugye 37 éves lesz, valószínűleg azon a bizonyos damaszkuszi úton még olyan nagyon sok utalágazáshoz nem kellett érkeznie. Ugye arról van szó, hogy az ember valószínűleg 37 éves korra után válik konzervatívám, hogy először azt mondják, hogy lázadó és liberális. Önnek ez a lázadó liberális korszaka ez megvolt, vagy ön egyből konzervatívként kezdte, ami azt jelenti, hogy mire megöregszik, addigra lesz majd már és liberális Hát liberális talán soha nem voltam lázadó mindenképpen. A lázadás nálam kimerült abban, hogy az iskola és a szüleim rosszolása mellett hosszú hajam volt, és körülbelül azt sem hogy ez volt a fő lázadás a fiatal koromban, van, mint középiskola, egyetem, egyetem elején. Azon kívül igazán nem voltam, én, én biztos családi indítatásból, mindig inkább egy kicsit uh, konzervatívabb kereszt. Mi vezette önt az MDF-hez? 1997-98-ban megnéztem a politikai palettát mélyen, akkor uh, ha valaki visszaemlékezik, abban az időben volt kis párt, GTÜ, egy KDMP, egy eléggé liberális Fidesz, és minden végnézve egy ilyen párt Hát 97-ben azért az már nem volt annyira liberális Fidesz. Hát azért a Magyar Narancssal még, még a Fideszesek Debrecenben hónuk alatt jártak és nem demokratával. Tehát emlékszem, hogy arra az időkre. Ebben még nem kapták meg a központi direktívat. Azt nem tudom, de még akkor, akkor kezdődött csak a polgári Magyarország gondolat, és akkor, akkor ért, ért meg a fideszesekben a polgári gondolat. Nyilván akkor már egy úton indultak el, egy, ténysor, egy polgári úton. Csak még nem vették ész. Haladtak. Igen, az egy részletkérdés. De a Fidesz akkor még nekem túlságosan liberális volt 97-ben. De a Fidesz és az MDF az... akkor már nagyon komolyan gyilkolázta egymást. Meg aztán a együttműködés kötött, természetesen, a politikában ez lenni szokott, de az Antalli út és az antalizmus az, az egy letisztulta polgárjog gondolat volt számomra. A nem szeretnék semmilyen vonatkozásban kegyeletsértő lenni, de ön szerint ma Magyarország élete alapvetően másféleképpen alakult volna, ha Antal József nem hal meg, különös tekintettel arra, hogy a halálát követően Boros Péternek azért nagyon kevés idő jutott, és habár ő azért nem egészen azt az Antali utat járta, mint amit egyébként a névadó gazda, a 94-es vereség azért már 93. szeptember-októberében nem sokkal Antal József halála előtt, ahogy szokták Magyarországon mondani, idézőlesen kódolva volt. Tudjuk meg, hogy lett volna, ha, ahogy szokták mondani, egy biztos, hogy Antal József kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb személyiség volt, ami a magyar politikából most nagyon hiányzik, és ráadásul, ami nagyon fontos szerintem, hogy Antal József nem volt eredeti tőke hogy ilyen szépen az azaz egyáltalán nem érintette meg, amennyire csak én tudom, és most már ennyi, két évtized után kevésen adat van, hogy bármilyen köztéz, környékére sodródott volna, vagy Bézsben nyitott volna a bank. Ez nagyon érdekes, amit mond, de azt legyen szíves megmondani, hogy ez vajon a korszava, vagy ez a legfontosabb dolog, ami alapján ma megkülönböztetjük Anta Józsefet a többi politikustól? Szerintem a korszava. Anta József az én meggyőződésem szerint egy, egy korszakban kiemelkedő politikusa volt egész Európának. Attól függetlenül, hogy őszinték vagyunk, akkor azt is meg ki kell mondani, hogy Antal József a következő miniterelnökök árnyékából olyan nagyon nagy, és ők voltak annyira kicsit. Antal József egy, egy tehetséges európai politikus volt, nagy, nagy kár, hogy nem lehetett köztünk tovább, biztos, hogy, hogy azért jobb lett volna az ország sorsa, de a magyar történelemben mondjuk ő se érte a a batyányit, vagy egy-két nagyobb politikust. Szerencsénk lenne, hogyha lenne most egy Antal Józsefünk, de ránk férne már, hogy még tőle is nagyobb politikusaink legyenek. Nem nagyon látok itt a sorban elől ilyeneket, de talán majd lesznek. Uh, nem jó a kifejezés, de nem találok jobbat, amikor ön elkezdett cseperedni az MDF-ben. Aztán eljutunk 2006-ban, amikor már kampányfőnök a szó átvit értelmében függetlenül a negatív kontextustól, de nagy valószínűséggel, akik még megmaradtak a történelmi MDF-ből, sokan így mondanát. legutóbb Herényi Károly így is beszélt. Vajon látta ön saját magában a pártütőt? Nehéz ezt megfogalmazni, hogy én miért lettem volna pártütő, de... Nem, nem, nem, nem, akkor nem volt pártütő, később lett azzá... Amikor? Hát amikor, amikor szembe került ön, vagy a párt, nem tudom most honnan nézzem, azzal a párttal, ahova ön belépett. Ugye hát most ott tartunk, hogy 2006-ban ön az MDF kampányfőnöke, 2009-ben az MDF kilép az Európai Néppártból és kezdeményezi egy olyan szervezeti forma létrehozását, amely az MDF-hez hasonló konzervatív pártokat tömöríti az unióban. Ezt ön jelentette be, aki akkor már az országos választmány elnöke volt végül, is azt kérdezem, hogy ez a formáció az Európai Unión belül létrejött-e, és ha nem, akkor vajon miért? Hogy az angol konzervatívok által kezdeményezett formáció, a Konzervatívok és Reformerek frakciója, illetve a Konzervatívok és Reformerek Szövetsége, mint pár család, az működik és létezik. Hogy mennyire váltottak be a hozzáfűzött reményeket, az egy olyan nagy kérdés. Abban, abban jelenleg a, a mi pártunk komoly tevékenységet nem folytatni, miután nekünk az európai parlamenti mandátumunkkal a honalata, Bokos Lajos képviselő elszaladt. Ezért önmagában az Európai jelenlét. Hát Bokos Lajos elszaladt, mert hogy egyébként te elszaladhatott. Hát önök hozták. Nagyon... Önök hozták őt ebbe a futós helyzetbe. Ez igaz, de amikor azt mondja valaki nekem, hogy ki hogy rendesek vagyok, utána azt mondja valakit, ti nem vagytok rendesek, azt mondja, nem lehet előre látni. Persze, a magyar hát, Fodor Gábort leszámítva azért nagyon kevés olyan magyar politikust lehet említeni, aki a téveigései folyamán, amikor átült, kiült, átültették, kiültették, lemondott volna arról a tagságról, amit korábban, mint egy csoporttagja szerzett. Amikor valaki valamilyen nem ért egyet egy közösség döntésével és nem bírja képviselni, mint például Boros Péter eh, szintén lemondott a mandátumáról ezer, tehát most 2013-ban előtte írt is egy levelet most 2009-ben 2009-ben ha jól tudom, most a lmp közül is volt valaki, aki visszaadta a mandátumát tehát nagyon ritka, mint a fehér holló, aki, aki ezt a civilizációs minimumot képes megújítani. De az LNP példája az annyiban nagyon jó, hogy Bokros Lajos vajon annak idején nem volt-e eleve idegen test az MDF testében? Kicsit, kicsit idegen volt, de nem azért, mert Bokros Lajos az aki, hanem azért, mert, mert alapvetően ő is annak a régi politikai generációnak a tagja, aki úgy gondolja, hogy vele született jog a nagyság, és ebből adódóan neki a felsőbrendőségi tudatából adódóan minden egy közösség döntése, az, az semmit, semmit nem ér. De vajon ebben a felsőbrendőség téveszmével rendelkező Bokros Lajossal miért küzdenek önök még mindig, hiszen azért ha a nyilatkozatokat nézzük, akkor még mindig bizonyos szempontból az MDF az ő árnyék, ha az ő árnyékával harcol, Jó. miközben ez az árnyék valamikor áprilisban megszűnik, hiszen az ő uniós képviselősége akkor véget ér, és egyre kevés az esély, hogy folytatja. jelenség nem szűnik meg. Nem Bokrosra is az érdekes, hogy Kovács Józsika vagy Nagy Mariska, hanem az a civilizációs jelenség, hogy a szabad mandátumot túlértékeltük. A szabad mandátum arra van, hogy ne lehessen zsarolni egy képviselőt, de nem azért, hogy visszajeljünk vele, egy közösséget becsapjunk és elszaladjunk. Beszéltünk Kovács Józsikákról, akik, akik hasonlóan viselkedtek, és felejtsük ebben Bokrosra, és nyilván valahogy is jár a mandátuma. Nem érdekes az ő személye. A fontosak, akik, akik úgy gondolják, hogy ha szabad mandátumot, a Alá kapják, akkor bármit megtetnek, és nem fontos az, hogy kiknek köszönhetik a választókon kívül, mert ugye nem csak a választói bizalom birtokában kerül oda valaki, hanem általában egy politikai közösségnek köszönhetően. Például a Június-Szabadság, a nyújt és Közösség jelöltjei mögött legalább ezer ember gyűjtött aláírást legalább több tucat jelölt dolgozik egy kampányban. Egy listáról, ha a párt most bejut, és Isten kegyenlő bejut, ha bejut, ott lesz 5-6-7-10 képviselő. Ha már itt tartunk, ön közelmúltban azt nyilatkozta, hogy az egyik közölemény kutató 4%-on mérte önöket, mindjárt meg is támadták önöket két okból. Melyik közölemény kutató volt az, amely önöket 4%-on mérte? A, azt, azt az információt kaptam, hogy 28-án közelik, és nyilvánvalóan ez bizalmi információ volt, az egyik nagyobb uh, kutató cép, pontosan egyébként 3,6-ot mondott uh, a telefonba az úr, remélem, hogy uh, publikálják is, mint tudja uh, közhely, de mindenki tudja, hogy a kutatásokat az egyik pártban szeretett bezsúfolni az olyan párt, amelyik uh, valamilyen támogat. De milyen addig az, aminek következtében nem lehet megmondani ma 24-én, hogy 28 án ki fogja ezt Hát nyilván azért, mert az ember, ha bizalmi információt kap, akkor az a bizalmasan kezeli. Én, én várom azt, hogy 28. De ezen a bizalmi információn valaki mérül egy hétig? Úgy mondom, hogy az adatokat feldolgozzák. De, de ha az adatokat már feldolgozták, így jött létre 3,6? Nyilván kiértékelik, és van ennek biztos pontja, amikor ezt publikálni fog. Ő mennyiben vesz részt abban a számháborúban, amelyben ma minden nagy és kicsi részt vesz? Már mind arra vonatkozó, hogy mennyire nem érik őket? Leginkább. Én azt tudom mondani az ötcsillag mozgalmat Olaszországban a választások előtt 3-7% között mérték, 25,6%-kal az alsóházi választásokat lengyerte. Csehországban az anno, aki most a kormánykorlíció második pártja, 18,6%-a jutott be, a választások előtt 5 6 között mérték. A Cseh kormánykorlíció harmadik tagja, a kereszténydemokraták, 1-2%-a mérték és 7,6% a jutott be. Jó, hát most már a könnyező országokat végigvettük, most csak az a kérdés, hogy nálunk mi lesz. Menjünk vissza még mindig a múltba. Ott vagyunk 2010-ben, amikor is sikerült Lévai Zoltánnak kikerülni a pártból, mert hogy felmondottnak tekintette az SDS-szel való szövetséget, amit egyebek között a teljesen nehezen, alapvetően besorolhatatlan somogyi Zoltán hozott létre, aki elvileg önnek akár kollégája is lehetne, nem riporteri minőségében, hanem politológusi minőségében, de kampánymenedzserként egy olyan kentault próbált összehozni, amely összvérként nem tudott létezni, ám ön ezt nem kifogásolta. Uh, árulja már el nekem, hogy ez az SDS be oltott MDF, vagy MDF-be oltott SZDSZ, vagy ez a kényszerházasságba kényszerített izé ez mi volt? Halványnak gőzöm, sincs ilyen szempontból, hogy nyilván van egy menetrendben, amikor ugye 2010 január írunk, ugye egy testületi döntések vannak, és van pártelnök, a pártelnök tolmás. De ön tiltakozott akkor, amikor létrejött ez a döntés? Párban én tartózkodtam erre. De miért tartózkodott? Miért nem mondta azt, hogy ilyen állat nincs? Azért, mert két, olyankor, amikor egy pártának nem lát más kiutat, mint javasol egy döntést, olyankor két opció van, egy váltasvált két hónappal beszélek. Vagy az egész párt nem így a váltasvált, hiszen a pártának nem lát más kiutat. Jó, de ha az én rádió tulajdonos, aki férfi bemenne a női vécébe, akkor megkérdezném tőle, hogy nagyon sürgős Tamás. Ilyenkor két hónappal a választások előtt, amikor a két én ezt értem, de azt értsem meg, hogy én, aki egyébként adok egy párt identitására, mit gondoljak akkor, amikor az határozottan eltéved? Ilyenkor az történik, hogyha nem sikerül, a pártelnök lemond, hogy meg is történt, a pártelnök elmegy, a pártból majd baj elkár és de végrehajtani is rendeletenghez összefügg. És tenni az de mégis ön volt az, aki Lévai Zoltánt kitette a pártból és nem távidi Boja. Nem nem, nem, nem nem nem ez nem pontos egyet Az országos választóknak volt, egy akkori döntésem. a választmány elnöki és végrehajtásnak a bejelentése az, az egy technikai kérdés. Én ezt értem, de én technikailag se állok szívesen egy olyan dolog rendelkezésére, amivel nem értek egyet. Ez így van, de az mikor az, e, minden MSZP is most egyetért. De most, ha nem veszi rossz néven, nem kezdenék átmenni a szomszéd kertjébe Magamból indulott ki. Ez így van, de attól függetlenül, Kérjük el, hogy egy többségi döntés az, ha az ember vagy egyetért, vagy nem, akkor alapvetően egy többségi döntést tisztel. Ebben minimálisan se fogok önnel vitatkozni, mert péntekenként Navras és Tibor pontosan ezt a lojalitást fogalmazza meg. Az egy másik kérdés, hogy az én szememben az egyébként milyen, de e tekintetben van itt. Ha, a, a, a politikában nyilvánvalóan az embernek nem, nem értelem van amikor... De ha már itt tartunk, akkor önpolitikus? Hát, a, a politikus, ahogy számoljuk, hogy nem vagyok parlamenti képviselő, nem... Nem, nem, a, jól beszél, nem az a politikus, aki a parlamentben van. De nem, nem vagyok főállású politikus, én ilyen szempontból inkább vagyok civil, mint... mint Ön civilként micsoda? Alap, vállalkozó vagyok, egy marketing cégem van. És mit marketinggel? hónapokat fejlesztünk nyilvánosságot. Biztosítunk tart, hogy kiadvány, minden, ami hozzá tartozik, kiadványkészítés, minden egy. Ön egy kényszervállalkozó? <gül> nem, én, én, én már, már legalább 6-7 éve. Hova lett a politológia? Abban nagyon sokat tanultunk a politológia, mert nagyon sok politológus van, akik ezt elvégzik. Ha az ember politizál is közben, és közéleti tevékenységet folytat, akkor nyilvánvalóan ne legyen politológus, mert akkor a kettő nem fér össze. Amikor az ember mellett egy aktív közéleti tevékenységet folytat, akkor nem tud politológus lenni. Már maga azok az elemzők, akiket ma látunk, azok közül is szerintem sokkal több inkább, a, aki hát majdnem politikus, nincsen. Igen, hát eh, ez eh. többé kevésbé összeférhetetlen és teszi a tevékenységüket. így például Somolyi Zoltán itt is az én szememben. Végül is ön 2010 júniusában, ha tetszik, csúcsra érte, amikor az MDF elnöke lett. Boldog volt 2010-ben, amikor én pártelnök lettem, akkor egy nagyon sok barátom meg biztatására vállaltam, mert nem értem csúcsra. Azért vállaltam, mert volt egy közösség, ami nem akart megszűnni. Ezt, ezt értem, de vajon ön az orom, az ormokat nézte, amiket meg lehet mászni, vagy azt a tájképet nézte, amelyben hullák voltak, mert ugye azért ez nem volt egy könnyű győzelem. Amikor Mármint, amikor igen, pártának nem szokták, akkor az nem volt kérdés, hogy több hogy kétharmada választottak meg, vagy valami hetven. Nem az volt a kérdés, hogy ott bárkivel igazán küzdeni kellett volna, hanem maga az volt a kérdés, hogy a párt feloszlik, vagy valakik a vénirálnak, és megpróbálják az adósságot konszolidálni, rendbetenni a pártot, újjáformálni, letisztítani, konszolidálni és azt követően pedig a megméretetésére felkészül. Az időrövicsége miatt bárki tudja, lehetséges, hogy folytatódik a beszélgetés, én most a konszolidációra nem térnék ki, azt meghagyom a kormánypártoknak és a kormánypárti sajtónak, de 2012. szeptemberében, már majdnem itt vagyunk, 2014. márciusában, a Jólét és Demokrata közösség rendkívüli országos gyűlése egyhangulag úgy döntött, hogy megkezdi az MDF újra szervezését, A két szervezet a jövőben pártszövetségben dolgozik. Ez létrejött? Természetesen jogi formában a yes, van, de mellette az MDF mint nagyon sok tisztességes antavista jött a párt mellé és szervezte újjá azt a közösséget, amely azt jelentette, amit egykor van és korban is, ugye nagyon-nagyon sok idős MDF-es van régi antavista, akik a politikai mezőben nem találták meg az otthonukat és a jesz mellett az MDF inkább azt mondom, hogy hogy ilyen civil, mondhatnám, klubformában a egyszerűbb működik a párt mellett, tagozatként, vagy mondhatnám így is, olyan formában, ami a régi nosztalgiát és a régi tapasztalatokat hozza elő, és azokat adja át az új politikai nemzedéknek, és emellé csatlakozott például most a választási együttműködésben a történelmi kisgazdák. Tehát itt uh, mi is azt, arra törekedtünk, hogy generáció generációkon átívelő szövetséget tudjunk. Néhány kérdést engedje meg, aztán átengedem a hallgatóknak, hogyha netán ön is beleegyezik, és van kérdés. Azért érdeklődöm, hogy miközben a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség azért elég jelentős fegyvertint hajtott akkor végre, amikor olyan listát tudott állítani, amért közel 445 millió forint jár, valamint plusz pénz egyéni jelölteknél, mint egy 81 millió forint értékben, tehát összesen több mint 520 millió forint áll rendelkezésükre vagy az önök rendelkezésére. Én jól olvasom-e, vagy minek a fordítása az, hogy a Yes MDF szövetség visszaadja az állam által adott kampánypénzt az embereknek, hogy ne az oligarchák és a külföldi kézben lévő multireklámcégek gazdagodjanak. Ez mit jelent? Az azt jelentette, hogy maga egy párt, amely, amely nem közkedvelt a nagy médiumokban, és a nagy médiumok által nem támogatott és kevés hír van róla, annak nyilván kampányolnia kell, azaz marketingre miet kell folytatnia. Ez többféleképpen teheti. Vagy teheti úgy, mint az lmp hogy több ezer óriás pakátja van, vagy teheti az, hogy van a kötelező 100-200 darab óriás pakátja, de megmaradók kampányforrást azt olyan eszközökre használja, ami ugyanaz, Szolgálja a reklámot, de sokkal inkább... ezt magyarra? Az azt jelenti, hogy mi több ezer gépkocsira kötöttünk reklámmegállapodást, felmatizáltak nagyon sok gépkocsit, ami, ami szintén reklámoz. És csak ebben a formában adják vissza az embereknek azt az 520 millió forintot, amit kaptak? Több száz millió forintot adunk vissza... De mi van azokkal, akiknek nincs kocsijuk? Például a fiataloknak, ami szintén sikeres, azoknak azt találtuk ki, hogy akik... Jelentés yes, yeah, yeah. ja, szerint önök nem önzetlenül adják oda az 520 milliót, vagy matricát kell kirakni, vagy az autót kell e, valamilyen módon ellátni, és itt van némi önellenhondás, ne haragudjon. De a Júli, egy másodperc türelmét kérem. a Júli és Szabadságdemokrata közösség ellen két lejárató kampány is indult, mondta ön, illetve a párt közlemény az elmúlt 24 órában, ez egy március 22-i hírműten, kiderült, hogy a pártot 4%-a mért egy kutató. Hogyan lehet egyébként két kampány. Is indítani, Amikor a pártot 4%-on mérő közvéleménykutató még nem is tette közzé a közvéleménykutatását. Hát én is nem hogy ugye minden kedves hogy Magyarországon két telefonnal mindent tudunk, és ez a politikai hát Én nem tudtam korábban, hogy 4%-on mérték hát, a jelzt, és el indult ellenük lejáratok kampány. De a, Azzal biztos egyetértünk, hogy a magyar politikai osztály, vagy gazdasági politikai osztály, ez nem nagyobb, mint egy falu és ezek egymás között elég jól ismert személyek, és elég sokan beszélgettek egymással, még nyilván vannak olyanok, akik nem beszélnek egymással. Magyarországon valójában kevés a titok, és bárki bármihez hozzáfér, ha. ha Jó, ő túlértékeli ennek a hírnek a köztudomásúságát, de én ezt örre bízom. De alapvetően ne, egyáltalán nem akartuk túlértékelni, csak feltűnő volt, hogy a jelsző yes általában inkább nem beszélnek, majd egyébként. Durván 24 órán belül a semmiből érkezik két politikai támadás. Ami természetes, mert hogy egy politikai párt erősödik, akkor nyilvánvalóan a kvázi konkurencia. Jó, hát annak idején, amikor én egy történt kaptam, akkor azt mondták, hogy én azért kaptam töltényt, mert másféleképpen már nem tudtam bekerülni a médiába, hogy aztán ez vajon a közlemény kutatással és aztán a negatív hírekkel hogyan összefüggésben nem tudom. De minden esetre a bűvülő családok legfőbb kincsünk a gyerek, ugye önöknek van programja, ha ez program, a távlati fejlődés közösség napjait összeolvasom, csak próbáltam megérteni, de nem sikerült. Azt mondja, mindjárt úgy kezdődik, hogy a humán tényező hazai alulértékeltséget tartós jelenség, és amikor megpróbáltam rájönni, ez a mondat, mit jelent, akkor olyat találtam, hogy a távlati fejlődés közösségi alapjait ássa alá rövid távú pusztán a fizikai infrastruktúrák szintjén és a formális gazdaságszerkezet terén megmutatkozó átmeneti eredmények érdekében. Azért valakit kellett volna fogadni, aki tud magyarul. Szerintem teljesen értelmezhető, és ugye van, van. Jó, hát akkor bízzuk ezt a hallgatókra, hogyha ők ezt értik, illetve van kérdés, akkor engedje meg, hogy... Ha, ha most én kérhetek egy percet. Kérhet. Tíz másodpercet. Nem egy perc. Három, három olyan program nem van, amiből lehet idézni. Van egy, egy nagyon mély, rövidített és egy nagyon bő programja a VSZ-nek. Természetesen alapvetően, amilyen a vsz a kormányra igyekszik kerülni, és minden politikai párt, amely szeretném megvalósítani a problémáját, annak arra is kell készülnie. Vannak erősebben, és vannak könnyebben megfogalmazott mondatai. Ön szerint ma Magyarországon a bérkérdés rendben van. Nem tudom, mert a családról olvastam egy mondatot. De az, de az hogy, az, hogy alulértékeltek a, a, az emberek, az egyértelmű. Jóval többet elő Magyarország jövedelemben, mint amennyit bérben keresünk. Ez a alap, alapvető fontos, mivel van az, ami van a plakátunkon is, hogy négy év alatt 40 százalék béremelésre van szükség, mert a, ma a magyar GDP ez. Elnézést, sikerült önnek eltérni a kérdést, amiközben kerek egy percet kapott. Tegyük lehetővé azt, hogy a hallgatók kérdezzenek, ha szeretnének elérhetőségem, elérhetőségünk. Makai zolt, a JESZ elnöke van vonalban, 353-94-51, kérem ne húzzák az időt. 353 94 először... 353, 94, 51 másodszor. Két vonal van az egyikben, ön van. 353, 94, 51, senki többet? Akkor most. Már egy még. Akkor most? Csak ön mondta, hogy akkor most figyelhet most nyilván meg a kérdésem van önnél. Lejárt a fél óra, de van egy kérdés, a hallgató megmentette a becsületét. Halló. Jó Besz telefonálni. Túl jutott rajta. Akkor kérdezni szeretnék az új embertől, aki ott van a stúdióban. Lehet? Nincs a stúdióban, de lehet. Jó, volna kérdezni, hogy Anta Józsefnek a miniszteréhez mit szól. Ezt komolyan kérdezik. Még minisztereihez gondolok gondol, kérde, Nem tudom, mert már eltávozott az élők sorából, legalábbis a műsoromat illeti. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, de van még egy hallgató, hát hogyha ő egy olyan kérdést tesz föl, készüljön, mert én evel a nénivel, aki most betelefonál, nem beszélgetek, de önnek osztályrészű jut ez a hihetetlen öröm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt reggelt, nem kérdezni nem. Makai Zsoltól, hogyha. Húj, ha nem foglalkoznak a szegénységgel, akkor miért az a nevük, hogy jólét és szabadság? Köszönöm szépen a kérdését. A szegénységgel pont egy lehetőségem volt egy mondatot az előbb mondani az egy percben, hogy a bérfejlesztés... Egy kerek perce van ismét, és aztán elköszönök öntön, de a, a bérfejlesztéssel foglalkozunk a legtöbbet az a szegénység ellen a legnagyobb legküzdésre való mozgástér. Azért foglalkozunk a bérfejlesztéssel pontosan, hogy a szegénység ne fokozódjon, hiszen ma Magyarországon a legnagyobb feszültség abból, abból adódik, hogy nem tudjuk kifizetni a számláinkat. Nem azért, mert a csak kell az egy fontos kérdés, hanem az, hogy alapvetően a bér nem fedezi a megélhetéseket. Ezért állítja ezt, hogy van 40% bérfejlesztésre fedezetése lehetőség, hiszen Magyarország jóval többet termel, mint amennyit a bérekben visszajutat az emberek és lehetőséget biztosít. Ezért a kedves betelefonáló szeretném megjutatni, hogy nagyon sokat foglalkozunk a szegénységkedésével, Ajánlom figyelmével yeshu választási programunkat. Ahogy ismerve a hölgyet, majd ezt fogja mindjárt bogarászni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, ha rajtam úlik szívesen beszélgettek még önnel a szerkesztő jó volt Viszont hallásra, önök makai Zsoltot hallották. Yes, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Ha nem mindegy, mi szól? 99.5 nyitottan a világra. 22 percünk van, a mai műsor fél tízig tart. Én azt szeretném mondani az előző hozzászólóhoz ha még lehet hogy az igazi szegénység nem a fizetések kevésségéből adódik, hanem a munkanélküliségből és erről nem tudom hogy volt-e szó, mert későn kapcsolódtam a műsorba 9 óra múlt 10 perccel 353-94-51 A mai műsor 9 óra 12, 9 óra 21 Vagy 9 óra 30 really percig tart so so Tudom, változtattam az előző mondatom. Fél 8-tól, András, fél 8 után fél 9-ig, fél 9 után Duronelli Péter. Egy Nemes Gábor 9 óra 5 perckor ráére, vagy sem még nem adott választ. <Sessz> 353, 94, 51, bármilyen témában, a bármilyen témában az bármilyen témában. Telefonálnak 9 óra 21-kor el tudjuk indítani a Fetmetenit, az pont 9.30 szart, Fetmeteni májusban lesz Budapest vendége. Az elkövetkezendő 10 perccel múlik, hogy lesz-e fél 10, és ezt aztán újból és újból már nem mondom el. Tehát 3.53, 94, 51, 9 óra után 12 perccel. Tessék. Üdvözlöm, fiatal úr! Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy nem amit most játszik, illetve az előbb Az ki az előadó? Hol meghártni? Kovács Mária vagyok, jó napot kívánok. Önnek is. Szeretnék hozzászólni Dorosz Dáviddal készült beszélgetéshez, annyiban, hogy most nem tudom, nem hiszem, hogy ők a baloldali oldal magát kábítaná, inkább a publikumot kábítják, de most már hetek óta ezzel a közvéleményel foglalkozó tézisükkel, hogy mindig a mérésekhez mindig egy ötszörös ilyen túlkérdezésnek kell lenni, amíg valaki hajland. Ötszörös, túl túl ötszörös túlkérdezésről nem volt szó? Hát az, hogy 5-6 ezer ember. Nem ezt mondta. Keres, Mondom, nem ezt mondta. Mondom, nem ezt mondta. Hát én úgy emlékszem, hogy ezt mondta. Én úgy emlékszik, rosszul emlékszik. Köszönöm nem leszik rosszul, mert azt mondta, hogy közelebbünk a választásokhoz, 5000-et kell megkérdezni. 5000 1500-at mondott 1000-hez képest. Az, az általában mondta az 1500-at, de azt mondta, hogy közelebbünk a választásokhoz, 5000-et kell megkérdezni, hogy 1000 választoljon. Ez volt, volt pontosan. Viszont hallásra. Én 1500-ra emlékszem. Hmm. Szi. Én is ugye emlékszem, hogy 5-6 ezeret mondott, és azt szeretném, hogyha a hölgy elmondhatná, hogy mit akart mondani. Az lehetséges, de én nem. Tételezzük fel, hogy 5-6 ezeret mondott. Most már csak az a kérdés, hogyha 5-6 ezeret mondott, az megfelele a valóságnak, és ha nem, akkor vajon minek a következménye az, hogy sor nem mértékben kell nagyobb számban megkérdezni embereket, hogy válaszoljanak rá, de tudják mit, április 6-án minden el fog dőlni, ezt a pár napot bírják még ki. Jó napot kívánok elnézést, hogy visszahívtam, csak egy mondatot engedjen meg. Elnézés, de a Dorosz Dáviddal folytatott beszélgetésben önnek ez volt a legfontosabb. Uta, hogy a, ez teljesen túlzás ez a köztudatba belevert. De rendben van, tételezzük fel, hogy önnek igaza van. Azt kérdezem öntől, hogy a Dorosz Dáviddal folytatott beszélgetésből önnek ez maradt meg egyedül. Ez mert ez teljesen egy rosszis személyiségre utal megint. És a közül... rossz szeműségre utal mi mellett megint. A jobboldali elfogultsággal kapcsolatban... Az, hogy 5-6 ezer embert kell megkérdezni az ügyben, hogy ezer ember válaszoljon, az miért jobb oldali elfogultság az önvéleménye szerint? Ezt akarják tudatosítani a külvilágban, belvilágban, hogy félnek az emberek. De hát ön nem fél. válaszoljon De ön nem fél. Én persze, nem félek. Engem ön az 5-6 ezerből melyik részbe tartozik, akit már megkérdeztek? Megkérdeztek, igen. Gratulálok. Lehet. Kovács Mária telefonált, nem tudom honnan, kétszer is, hogy a veled folytatott beszélgetésben te azt mondtad, hogy 5-6 ezer embert kell megkérdezni, hogy ezer válaszoljon. Én 1500-re emlékeztem, de a hallgatóság egyértelműen 5-6 szavazott meg, és arra próbálnak rávenni az emberek, hogy ne akarjál olyan félelmet ébreszteni, az emberekben, amilyen félelem bennük nem él, mert ők nem érzik azt, hogy 5-6 embert kellene megkérdezni ahhoz, hogy ezer válaszoljon, és ezért kemény kritikát illettek a beszélgetést illetően vonatkozásában keresztül, kasul és egyáltalán. Nem akarok senkiben félelmet kelteni, április 6 án mindenki, aki szeretne menjen el szavazni, és döntsön belátás. Szerint szerintem ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, de vajon tényleg 5-6 ezer embert kellene megkérdezni az ügyben, hogy ezer válaszoljon? Így van, én ezt több közömi forrásból hallottam, illetve az interneten is rá lehet keresni több újságcikkben, ez meg is jelentős, sokkal több embert kell megkérdezni most már egy közömi hogy ennek mi az oka, azt nyilván a közömi jobban tudják nálunk, de szerintem az a félelem, ami azért tapasztalható. Az a kormánypárti a... hallgatóim kikérik ezt maguknak, uh és szigorú kritikával illettek, és engem is, hogy ezt hagytam. Rendben a kormánypárti hallgatók április 6-án el tudnak menni, szavazzanak a Fideszre, és meglátjuk, hogy hányan fognak az ellenzéki kormányváltó szövetségre szavazni. Április 6-án senkinek nem kell félnie, mindenki menjen el szavazni, és döntsünk belátása szerint. Szerintem ez a vitának a legegyszerűbb lezárása. Köszönöm szépen! Ha Závetsz, Tibor vagy Ha hallgat engem, mindkettőtől szívesen veszem, hogyha felhívnak, és elmondják, hogy tényleg 5-6 ezer embert, vagy hány embert kell megkérdezni ahhoz, hogy ezer ember válaszoljon. Trendileg vajon tendenciáját tekintve van eltérés 2010-2006-2002-98-94, nem olvasok vissza tovább. 353-9451 úgy gondolom, hogy a Dorosz Dáviddal folytatott beszélgetés legfontosabb részét az elmúlt másfél óra a legfontosabb részét sikerült megragadni boldogan vetem alá magamat a akaratának. akaratának hmm. reggelt kívánok. a budai Bernat ezt is ezt mondta amit az emberek mondanak itt a magának fiala úr Tudnám, hogy melyik emberek Budai Bernadette pedig per pillanatnyilag momentán egy pár szóvű, úgyhogy az ő elfogulatlanságához fordulnak és folyamodnak, és keresztbe hosszában némi kétségek. Minden Budai bernadette a maga szíve felé hajlik a keze. Tudják, amikor azt mondom, hogy Kejfej Jancsi elválasztja a fontos, a fontos talantól, nem biztos, hogy pont erre gondoltam, de a nép más talál fontosnak. A néppel szemben én lehetek ellenzékben. Köszönöm. Üdvözlöm. Egy kis színes lehet itt a... Köszönöm. Nagy itt a baj, nem kicsi. Mm. Már csak 8 percig kell ezt viselni. Persze. A formációk táj ismerős. is formációk táj A formációk táj ismerős. Van a Fidesz és vannak a komcsik. Ha ebben Felosztásban kell értelmezni magamat, gond nélkül vallom magam komcsinak. Egyébként nem vagyok az, de ha ez a felosztás, és az állatkertben ő a látogató, én a kettőre másik oldalán leszek. Azt kérdezem önöktől, hogy ha van a Fidesz és vannak a Komcsik, akkor ebben az országban ki Fidesz és ki Komcsi? 353, 94, 51. Gyűjtöm a szavazatokat. Hajtsunk bele. 353, 94, 51. Összegyűjtenék 20, 30, 40, 50, 60, 70 szavazatot. 53, 94 51 egy kör, egy menet. Jó reggelt! Jó reggelt, komcsí! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Komcsí! Jó reggelt! Jó reggelt, szíves. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Ja, kívánok, komcsi vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, hát akkor komcsi. Jól beszél? Hát akkor. 353-94-51, halló. Fidesz, Fidesz, Fidesz. Halló? Fidesz, Fidesz, Fidesz. Gondom, kom -chi. Gondom hello, Jó reggelt Komcsik? Köszönöm. Halló? Természetesen K рассказ is való. Jó reggelt. Jó reggat, Köszönöm. Jó reggelt Komcsik. Köszönöm. Halló? Jó reggelt komcsi. Köszönöm. Halló? Jó reggelt Köszönöm. Hello. Komci. Köszönöm. Hello. Kom Köszönöm. Hello. 70, 70. hello. hello. Yuragat. Köszönöm. Yuragat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Hello. hello Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. <Weihnacht> Halló. Jó reggelt, komcsi! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi! És még is. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, komcsi! Köszönöm. Jó reggelt. Mondom, Jó reggelt. Jó reggelt, kocsi. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kocsi. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kocsi, kocsi, kocsi. Jó reggelt. Kocsi, kocsi. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Tessék. Fidesz. Köszönöm. Alo, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Fik cons 이� Jó reggelt. Jó reggelt Ján пис hónap komcs ay. Csak ampl需要 aj Jó reggelt. Jó reggelt a kóncs Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Jó Vatikánban. Halló. Jó reggat, komci. Köszönöm. Jó reggat, kívánok. Jó reggat, kívánok. Komcsin. Köszönöm. Halló. Szóval, szóval, szóval, szóval. Jó reggat. Jó reggat. Nagyjából 40 szavazatnál tartunk, még tizedbe gyűjtenék. Halló. Köszönöm. Jó reggat. Jó reggelt. reggelt, Fidesz! Köszönöm. Jó reggelt! Halló? Figyelek! Halló, én uh, beszeretek telefonálni. Túl van rajta. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! West Coast Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Fidesz! Köszönöm. Jó reggelt! Köszönöm!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 Köszönöm. Jó reggelt. Mondom. Szarjancsi, mondom én. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Vatikán bankzidó. Jó reggelt. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Egy, kötő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, még kettő. Haló. Jó reggelt, komcsi. Köszönöm. És még egy. Köszönöm. Köszönöm. 39.11 Ne felejtsük, hogy a kérdés Bölömbika után szabadon úgy jött létre Hogy majd a komcsikkal Ha nyer a Fidesz Így jött létre tehát a Fidesz versus komcsi Őszintén remélem, hogy a Fidesz elhatárolódik Bölömbikától Mert egyébként ebbe fut bele ez a 78-22 kísértetesen emlékeztet a 76-24-re, bár a kettő között nincs híd. 353 -94 -51, a mai műsornak vége van elérhetőségem dörö.fiolajanos kuka gmail.com telefonáljanak de azt nem föl nem veszem de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság és közben távolról a jövő szelei csak az alvadó vérszakot hozzák, midőn szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szélnek forrása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 Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint val, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival, félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jet éjszakról némi éjszaki fény, De bele nyúlhat a rusz, megbe mancsak, És a fuldokló európai kéznet végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és lehajlik-e merre a marra, Pedig több vas éne a tűzalopok, ha már védtelen nép, aki tartja, No de mely vas lesz, az a tűzbeli vas kérde, a népünk nagy hirtelen színkkal, Vajon mely egyben megyünk úrna elég, boríték, bazárt éboyainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Őled úgy félek, hogy elrohontod, már, marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrohontod, már marha magyar szavazó. Időn eljöjj majd az a fényteli nap, Időn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna, elé, boríték szállt így,